Робърт Духърти Началото Накрейк Кейваноу, Който ми подари идеята И първи прочете ръкописа Пролог То се събуди в мрака, озадачено коя ли е причината, накарала го да дойде съзнание. Същевременно усети, че неизмеримо по-слабо преди. Но сега най-важно бе времето. Колко дълго бе се пало? Отговорът се криеше в степента на неговата слабост. Като сравни с нивото на енергийния източник, той изчисли, че от времето на предишното му пробуждане планетата бе извършила почти 50 завъртания около своята звезда. Анализът на информацията от датчиците не доведе до конкретни резултати. Какъвто и е сигнал да бе задействал алармената система, същевременно активирайки аварийното енергоподаване, трябва да е бил достатъчно силен и с жизнено важно значение. Но вече бе затихнал. Изгубени бяха както съдържанието, така и източникът на сигнала. Създателите не бяха предполагали, че периодът за повторно зареждане на енергоисточника може да е толкова продължителен. То съзнаваше, че не му остава много време преди резервите в енергоисточника да спаднат под критичния минимум, необходим за поддържане на жизнените му функции в състояние на хибернация. Налагаше се да се вземе решение. Дали да насочи част от енергията към датчиците, в случай, че сигналът бъде повторен, или отново да потъне в дълбок сън, съхранявайки остатъците от енергия за още известно време? Решението бе взето почти със скоростта, с която бе формулиран въпросът. Датчиците получиха достатъчно енергия, за да останат в състояние на максимална готовност, което щеше да им позволи да засекат повторен сигнал. Програмирано бе ограничение от едно завъртане на планетата около звездата и кратко, след което то щеше да се пробуди и да прецени на ново ситуацията. След всичко преживено то отново се унесе в сън, осъзнавайки, че решението да се отклони част от енергията към датчиците за период от едно планетно завъртане ще му струва 10 подобни завъртания сън, когато енергията започне да намалява. И все пак решението не подлежеше на преоценка. Този риск бе част от работата. Едно нешвил, тенеси. Време до излитането, 147 часа. Дъното на хартиената турба, която Кели Рейнолс държеше, се скъса тъкмо в мига, когато отключваше пощенската котия и сетекат с 12 диетични коли паднас. Трясък на пода. Кутийките се разхвърчаха във всички посоки. Нещо естествено за такъв отвратителен ден, помисли си тя докато ги събираше. От петимата бармани, с които си бе оговорила среща за статията, която възнамеряваше да напише, двама въобще не се бяха мярнали. Тяпах на пощата в остатъците от разкъсаната турба, прибра се в апартамента и изсипа всичко върху масата в кухнята. Напълни чаша с вода, поставя в микровълновата фурна, нагласи таймера на две минути и чак тогава се облегна на стената. Докато чакаше сигнала на устройството, Зае се да разглежда отражението си в прозореца, от който се виждаше някаква задна уличка на Нешвилския и Стент. Беше нисичка на ръст, но седър кокъл и малко тромава. Нямаше да се движи толкова леко, ако не бяха редовните сутрешни клекания и лицеви опори. Имаше гъста, кестенява коса, започнала леко да се прошарва през последните десетина години. Допреди няколко лета все още се опитваше да поддържа естествения и кратко цвят, но напоследък се отказа, съзнавайки, че встъпва в неравна борба с времето. Таймерът на печката из писука, тя извади чашата, пусна вътре едно пакетче чай и остави водата да извлече цвета и аромата му. Междувременно разрови пощата, заинтригувана от дебелия кафев плик, който бе забелязала още като изпусна турбата с продукти. Засмя се, като прочете обратния адрес Феникс, Аризона. Сигурно беше от Джони Симънс, старо приятелче от студентските години във Вандербилт. Всъщност, нещо повече от приятелче, припомни си тя, докато мислите и кратко се връщаха към онова време от преди повече от 15 години. С Джони се сближиха малко след като тя се бе разделила с първия си съпруг. Пусна котвата на разбитите си иллюзии в неговото спокойно душевно пристанище, където прекара близо няколко месеца. Когато най-сетна отново стъпи на крака, тя започна да осъзнава, че макар да се чувстваше емоционално обвързана с Джони, липсваше и кратко онази особена искра, та и необходима, за да се разгори огънят на интимната близост. Джони прие спокойно доводите и кратко и двамата се разделиха, като известно време дори не си говориха. Сетно отново се сближиха, но вече като приятели. Всъщност, приятелството им се заздрави още повече три години по-късно, след като Джони се върна от журналистическа командировка в Салвадор, където беше снимал документален филм за крайно десните скадрони на смъртта. Тогава той остана два месеца в нейния апартамент, сякаш да се отърси от преживените изпитания. След това често се чуваха по телефона, за да са в течение какво става с другия. Стоплени от мисълта, че някъде там има някой, който го грижа. Последния път, когато говориха, Джони кратко спомена, че е преминал на свободна практика и подготвял материали за всеки, който е готов да му плати. Тя разкъса плика и установи си изненада, че вътре има аудиокасета и няколко страници. Взе най-горната я за чете, 3 ноември, 96. Здравей, Кели! Чудих се на кого да пратя тази касата и името ти беше първото, което изникна в главата ми, особено след случилото се между теб и Оня Шегаджия от Военно-въздушната база в Нелис, Невада, преди 8 години. Миналата седмица получих по пощата писмо и аудиокасата. Пликът беше без адрес на подателя, с от Лас-Вегас. Струва ми се, че се досещам кой го изпратил. Няма да е трудно да го открия. Искам и ти да чуеш записа. Но не се е мутай, не казвай, покъсно или, какво пък толкова. Веднага, чуваш ли? Пъхни касетата, но не я пускай още. Кели се засмя, прекоси стаята и постави касетата в касетофона. Щеше да и кратко е смешно, ако не беше неприятното чувство, пробудено от споменаването на военно-въздушната база на ЛИС. Навремето времето тък тъкмотамощният офицер от контраразознаването се бе погрижил да разруши обещаващата и кратко кариера в киното. Прогонвайки лошите спомени, Кели се върна към писмото. Добре. Ще ти предам дословна информацията, която беше в писмото. Всъщност, обърни на следващата страница и ще видиш копия от него. Кели отгърна листа и намери серокопието на писмото: Господин Симънс. В пакета ще намерите запис, който направих вечерта на 23 октомври тази година, докато прослушва хук частотите. Често го върша, така засичам разговорите на пилотите от военно-въздушната база Нелис по време на полети. По този начин бе записан и разговорът, който ще чуете. Доколкото мога да определя, той се води между пилота на самолет Ф, позивни Виктор 2 3, контролната кула в Нелис, която използва позивната Дримленд, и командира на полета, Виктор VI. Записът е по време на бойно учение, червен флаг. При изпълнение на задачи от този характер пилотите участват в Симулирани въздушни боеве. В резервата на Лис, край езерото на конярите, съществува военен комплекс, където разполагат с цяла скадрила съветски бойни самолети, които използват за тренировка. Но ще ви оставя сам да си правите заключения от записа. Ако искате да го обсъдим обаче, ще трябва да дойдете в Лас Вегас. Ще ме откриете при Пощенската котия. Сигурно не знаете какво е, но попитате ли там, ще ви опътят. Капитана. Кели прелисти следващата страница. А сега и слушай записа. Тя взе дистанционното и включи касетофона. Гласовете бяха изненадващо ясни. Изглежда, при подслушването е била използвана доста съвършена техника. В никакъв случай не бяха правени с микрофон, не се долавяха странични звуци, само пръщена от ефира в края на всяко предаване на трите отчетливо различаващи се гласове, за които се споменаваше в писмото. Виктор 2-3 говори контролна кула Дримленд. Нарушихте зоната, забранена за полети. Незабавно сменете посоката на едно Виктор 2.3. Говори контролна кула Дримленд. Повтарям, нарушихте зоната, забранена за полети. Обърнете незабавно и поемете в посока 180. Край. Намеси се нов глас, малко приглушен от тъте на двигателите. Виктор 2.3. Тук е Виктор 6. Слушай заповедта на Дримленд. Край. Шести, Тук е. Две-три. Ей, сегичка, изчезвам. Край. Две-три, тук е кулата. Никакво забавяне. Край. Отново командират на полета, спипаха те хитрецо. Изпълнявай. Знаеш, че ни е забранено да нарушаваме зоната. Край. Говори, две-три. Поемам това пък какво е? Трябва да. Божичко не знае как да го нарека. Фантом се изкачва. Никога не съм. Намеси се тихият, спокоен глас от кулата. Две-три, незабавно прекратете радиоемисията. Променете курса на едно семнула и се спуснете над езерото на конярите. Това е заповед. Край. Но пилотът на Фъс ставаше все по-възбуден. Това нещо няма криле. И, човече, то се движи. Приближава се към мен. най не ги пипнах. Аз съм. Гласът бе прекъснат от статичен шум. Съвсем близо до него. Пръщене. Почти отгоре, пръщене. Майчице, то се обръща. Пръщене. Божичко. Това е. Гласът отново замря. Две-три. Говори шести. Докладва и за ситуацията. Край. Тишина. Дримленд, говори Виктор шест. Засичате ли две-три? Край. Виктор шест, говори колата Дримленд. Незабавно се прибирайте в базата. Опражнението приключи. Всички самолети да се приготвят за кацане. Ще изчакате в кабините, докато получите разрешение от охраната. Край. Искам да знам какво става с две-три. Край. Изгубихме го от екраните. Започваме операция по издирване. Изпълнявайте заповедта. И прекратете радиовръзката. Край. Тук записът приключваше. Кели посидя неподвижно, замислена върху чутото. Името «Дримленд» и кратко беше добре познато. Отново се върна към писмото на Симънс. Кели знае точно какво си мислиш. Може да е капан, като онзи, който ти устроиха тогава. Но ще ти кажа, че разговарях с един приятел от тукашната военно-въздушна база. Каза ми че небето над базата на Лис е най-забраненото въздушно пространство в цялата страна, дори повече от това над Белия дом. Каза ми също, че по време на подобни учения пилотите нерядко използвали краткия път през забранената зона, за да получат тактическо преимущество. Ако този пилот се е озовал над езерото на конярите, зона 51, или е пресичал в непосредствена близост, може да е зърнал нещо, което не е трябвало да вижда. Всъщност, Изглежда станало точно това. Кели, познаваш ме добре. Смятам да отскоча до там и да се погледам. Дори и да не надуша нищо, все ще събера достатъчно материал за някоя статия, посветена на базата Край езерото на конярите. Може би от Техникъл ще се съгласят да вземат. Ще бъда там в нощта на девети. Което означава, че на десети вече трябва да съм се върнал. Не смятам да се мутая повече от необходимото. Значи, каквото и да се случи, до вечерта на десети ще гледам да ти позвъня. Дори и да не успея да се прибера, ще оставя съобщение на телефонния си секретар. Зная, че всичко това звучи мелодраматично, но когато загазих Салвадор място, от което в наши дни никой не се интересува, единственото, което ме спаси, бе фактът, че друга да очакваха обаждането ми. И на конези да ме бяха смазали от бой заради всичко, което надуших. Така че, ако не чуеш глас ми до девет сутринта на десети, значи са ме спипали. Предполагам, че знаеш как да постъпиш. Дължиш ми го, приятелче. Пожелай ми късмет. Между другото, ако нещо се случи с мен, тръмтръмтераръм, разполагаш с копия от записа. Писмото и ключ от апартамента, който също е в плика. Благодаря. Любов и целувки. Джони. Не се налагаше дори да проверява в календара. Днес беше девети. Тя взе касетата и я отнесе, заедно с писмото, на писалището. Отключи една от чекмеджетата с висящия на шията и кратко ключ, намери папката с надпис «Нелис» и извади отгоре. Когато я разтвори, видя че първият документ вътре е официално изявление от отдела за връзки с обществеността към базата. Подписът беше на ръководителя на отдела, майор Прага. Мръсник, промърмори Мори Кели, споходена от неприятни спомени. Сет не постави писмото на Джони Симънс и касатата вътре, върна папката в чекмеджето и го заключи. Върху плута на писалището нямаше нищо, освен черно-бяла снимка на мъж в зелена униформа, обрамчена в сребърна рамка. Мъжът носеше черна барета, а на гърдите му висеше картечен пистолет. Май този път Джони е захапал въдицата, тате, обърна се тя към човека от снимката. Почука с смоли в полусните си и въздъхна. Мътните те взели, Джони. Все ми създаваше проблеми, но този път направо прекали. Военно-въздушна база Нелис. Околностите на езерото на конярите. Време до излитането 144 часа. Чакай тук нареди Франклин, след като закова рязко раздрънкания прашен джип. Никакъв блясък от светлините на стоповете. Франклин беше извадил бушончето малко преди да свият по черния път. Приведен напред, Джони Симънс оглеждаше с присвити очи мрака наоколо. Но оставаше друго, освен да се оповава на познанията на Франклин за пътя. И въпреки това не му беше никак приятно да се щурат слепешката с кола сред хръсталаците. Симънс докосна сбърченото си чело. Намираха се на няколко хиляди метра височина и вече усещаше главоболие заради разредения въздух. Беше висок, мършав мъж, с покрито слонички лице. Изглеждаше далеч по-млад от 38-те години. До някъде заради немирния червеника в перчем. Франклин претича до единия край на пътя, изгуби се за малко в мрака, сетне сянката му пресече отпред и потъна от другата страна. Когато след няколко минути се върна, държеше четири дълги, зелени пръчки. Антените на детекторите, обясни той. Открих ги миналия месец. Все се чудех, как така рейнджерите ме надушват толкова бързо. Подкарам ли надолу по този път и цъфват до 20 на минути. После. Викат шерифа и се почва разправията. И как открие детекторите? Попита Симънс, докато проверяваше с кришом дали миниатюрният касетофон подрехите дрехите му записва. Използвах радиоприемник, за да прегледам всички частоти. Приближих се, включих го и наслед дълго улових нещо, което предаваше постоянно. Точно на 495. Мегахерца. А защо антените са четири? Попита Джони. Две няма ли да свършат същата работа? Франклин поклати глава. Разположени са на чифтове от двете страни на пътя. Така пореда на задействането им, ще могат да определят в коя посока се движиш. Франклин говореше бързо и уверено, с очевидното намерение да блесне с познанията си. Нямаше какво да се възрази и Симънс потъна в мълчание. За първи път, откакто се бе захванал с тази работа, си зададе въпроса дали въгленчетата от огнището, в което бърникаше, няма да се окажат прекалено горещи. Наложи се да потърси помощ, след като откри, че зона 51 не фигурира на нито една топографска карта и всички пътища, водещи към резервата на Лис, са обозначени с грамадни, изписани с червено забрани за преминаване, придружени от какви ли не заплахи. С Франклин се срещнаха в Рейчел. Малко градче на шосе 375, което се извиваше по край северо граница на резервата. Всъщност, името му беше споменато от неколци на уфолози. Като човек, който единствен би могъл да го преведе до зона 51, мястото, над което бе прилитал пилотът на Ф по време на мистериозни инцидент от записа. Уфология, научна дисциплина и следваща проблемите във връзка с Станар. НЛО Неидентифицирани летящи обекти, обикновено светещи летящи тела. Б.П.Р. Симънс не беше изненадан, когато откри, че Франклин е млад, брадът мъж, който приличаше по-скоро на романтично настроен колежанин, отколкото на опитен водач към вътрешността на строго засекретени военни обекти. Обитаваше маничка, невзрачна каштурка и два пъти месечно издаваше на собствени разноски брошурка новини за НЛ-ентусиасти. Франклин остана очарован, след като зърна журналистическата карта на Симънс и научи някои подробности от кариерата му. най сетне някой, който може да разгласи авторитетно всичко, което толкова години го е вълнувало. Той обеща, че ще отведе журналиста толкова близо до зона 51, кодовото название на военния комплекс край езерото на конярите, колкото не е и мечтал. Отначало Симънс се чудеше дали Франклин не е онзи таинствен. Капитан, изпратил му писмото и записа, но накрая се отказа от тази идея. Младежът не изглеждаше способен на подобно лукавство, а и бе проявил неподправена изненада, когато Симънс му се представи. Само преди двадесет на минути бяха минали край Поштенската котия, където бяха паркирани две коли и един микробус. Наредените край пътя, офолози ги изпратиха с възторжени ръкомахания, докато джипът се отдалечаваше. Котията, разкривен, ръждясал контейнер, забравен незнайно от кого, беше последното безопасно място, откъдето можеше да се наблюдава небето над зона 51. Никой от зяпачите не остана изненадан от наглостта на Франклин, изглежда бяха свикнали да го виждат как продължава навътре в забранената зона. Франклин включи на първа и продължи бавно още стотина метра. Детекторите долавят вибрации от преминаващи превозни средства. Но не се задействат от хора или животни. След това предават информацията на оператор, който алармира охраната. Обаче онемяват, като им махнеш антените. Вече сме извън обхватим. им. След минутка се връщам. Той скочи от колата и стича обратно да завинти антените по местата им. Продължиха още няколко километра надолу по пътя. Сетне Франклин отбикам основата на стръмен хълм. Издигащ се право на запад като солидна, непроницаема стена. Намираха се в подножието на Бялата планина. Взе! Да застудява, промърмори Франклин и затършува отзад, където бе метнал раницата си. Симънс също нахлузи полувера, който бе решил да вземе в последния момент. И двамата подскочиха, изплашени от ниския тътен, долетял от към хоризонта на изток. Шумът нарастваше. Франклин посочи с ръка. Ето, там. Виждаш ли? Светлините. Онези нещастници долу, при котията, често бъркат светлините на самолетите сенело. Особено малко преди кацане, когато самолетът сякаш увисва неподвижно над земята. Това да не е Боингът, за който говореше? Попита Симънс. Франклин се си изкиска нервно. Не, друге. Самолетът се извиси над главите им и изчезна отвъд бялата планина, където щеше да кацне. След 30 секунди се появи още един, по същия маршрут. Това са транспортни самолети. Като гледам размерите, може да са Херкулес. Имат турбовитлови двигатели. Сигурно карат нещо. Почти всичко в зоната идва по въздуха. Шумът от двигателите премина в повисока октава но само след няколко минути всичко отихна. Франклин протегна ръка. Фотоапаратът. Симънс се поколеба. Беше привикнал се миналтата с телескопичен обектив, висящ на шията му, също колкото и с си. Нали се разбрахме, добави Франклин. Ако ни спипа шерифът, ще си имаме далеч по-малко неприятности. Вече ти показах моите снимки на комплекса. Правил съм ги през деня, с по добра камера от твоята. Доста покачествени са и от най-добрите снимки, които могат да излязат нощно време, пък макар и с специален филм, и с продължителна експозиция. Симънс свали фотоапарата, но липсата на привичната му тежест, кой знае защо усили раздразнението му. Никак не му се нравеше идеята да плаща на Франклин за снимки, които би могъл да направи сам. Ами ако изникне нещо интересно... Франклин бе прибрал своя апарат в раницата още на тръгване. Не, че не го разбираше, Франклин си връзваше гащите в случай, че ги спипат, а освен това разчиташе да припечели някой долар отгоре, като продава собствените си снимки. Симънс му подаде еминолтата и младежът тя заключи в багажника. После се усмихна доволно, зъбите му се белнаха на лунната светлина и попита, готов ли си? Напълно, ким на Симънс. Да вървим тогава. Франклин по е пълни гърди няколко пъти въздух и закрачи към една цепнатина в планинския склон, по. Която се заискачва нагоре. Симънс го последва, а тежките му обувки вдигаха неприятно висок шум в тишината. Дали не са ни засекли? Попита той. Франклин свира мене, но движенията му почти се губеха в мрака. За детекторите поне знаем със сигурност. Ако храсталаците са дебнали рейнджери и са ни видели да минаваме с колата, шерифът ще долети до половин час. Отгоре ще зърнем светлините от колата му. Рейнджерите, които отговарят за охраната на външния периметр на комплекса, също ще се прехвърлят от тази страна на планината, за да проверят дали нямаме фотоапарати. Затова те накарах да го ставиш. Това, че не сме видели никого, не значи, че нас не са ни засекли. Но ако сме се промъкнали незабелязано, ще можем да останем през цялата нощ на върха. А ми военните няма ли да се я досъд, че си бърникал по апаратурата? Знам ли? Изхили се Франклин отново и това още повече усили раздразнението на Симънс. Баздържа, държа, че ще е тей, ако разберат, че съм аз. Но няма как да узнаят. Не се притеснявай, тук все още сме на общинска земя, тъй че няма какво да ни пука. Пък и шерифа си имаме някои джентълменски оговорки. Миналата година базата закупи голяма част от земята, но тук все още може да се наблюдава пистата, без да се навлиза в забранената територия. Само снимки не може да се правят, вече ти казах. Уния долу останаха при котията, защото не искат да си имат излишни разправи, но няма нищо незаконно в това да изкачваме планината. Само, че скоро и тук ще забранят достъпа. Добави задъхано Франклин. Военните са намислили да сложат ръка и на това местенце. Направят ли го, вече няма да има откъде да се гледа към езерото. Дори и птичка няма да може да прехвръкне, камо ли самолет. В началото на тази година купиха доста земя и там, на север, Франклин посочи с ръка. Преди ходех да зяпам там. Франклин подаде ръка на Симънс докато прехвърляха една скална цепнатина почти под самия връх. Искаха да закукят всичко наоколо, но съществуват ограничения, отвъд, които въпросът отива нависоко, тъй че ще изчакат следващата година, за да им дойде редът. Ей така настъпват, парцел по парцел. Симънс имаше желание да го поразпита още малко, но беше прекалено задъхан, за да говори. «Ще катерим още 200-300 метра», поясни Франклин. Кубът Зона 51. Време до излитането 143 часа и 37 минути. До подземната стая с размери 20 на 30 метра можеше да се достигне само през громадните хангари, сечени в скалния склон на планината на Конярите, откъдето право надолу се спускаше просторен товарен асансьор. Стаята беше наречена Кубат от хората, които работеха в нея. Единствените които знаеха за съществуването и кратко, освен членовете на Magic, наблюдаващият комитет за целия проект в Dreamland. Кубът беше далеч по-лесно в разговорната реч, отколкото официалното название Командно-контролна централа или съкратената форма КСАП в наклонена черта САП, или КНКУП. -на, на английски команд енд control Central и трите думи се изписват С, там и САП в наклонена черта САП. БПР. Засякухме две горещи точки сектор алфа, обяви един от мъжете, следящи стената с монитори, върху които можеше да бъде изобразена практически всякаква информация, от детайлни карти на света до сателитни изображения. Майор Куин, шефът на отдела за наблюдение, надникна през рамото на оператора. Беше среден на ръст, с масивно телосложение, уредяваща коса и грамадни очила с двойни лещи. Той прокара нервно език по устните си и се извърна към дъното на помещението, където зад главния контролен пулт седеше самотна фигура. Безпокоеше го фактът, че тъкмо тази вечер имаха неканени посетители. Чакаше ги толкова много работа, а на всичко отгоре бе дошъл и генерал Голик, ръководителят на целия проект. Генералът бе от онези, които караха всички наоколо да треперят. Мястото му бе върху висока платформа. А оттам нищо не можеше да се скрие. Точно зад него имаше врата, която водеше към заседателната зала, кабинета на Голик, спалните помещения, стаята за почивка и предверието. Товарният асансьор бе разположен от дясната страна на централния коридор. И стаята се носеше тихо бръмчене на апарати, примесено със свистенето на филтрирания въздух, нагнетяван през решетките от грамадните вентилатори в хангара над тях. Какво е станало с детекторите? Попита Куин, докато сверяваше информацията на своя лаптоп. Никакви сигнали от пътя. Не знае какво е станало на шосето, отвърна операторът и посочи екрана, но тези са там. Може да са вървели пеша. Ясно се виждаха светещите очертания на двама души. Термоскопът, разположен на върха на една планина. Близо 12 км на изток от Бялата планина, предаваше перфектно изображение право към тяхната стая на 60 метра под планината на Конярите и на близо 12,5 км от мястото, където се намираха двамата нарушители. Термоскопът беше изключително ефикасен апарат особено при подобен терен и при нощно наблюдение. Внезапният спад на температурите с настъпването на нощта водеше до рязко контрастиране в топлинните разлики на живите същества и обкръжаващата ги среда. Коин въздъхна и поклати глава. Лоша работа. Това означаваше, че нарушителите са се промъкнали по край постовете на рейнджерите, както ги наричаха местните, а всъщност на военната полиция, която отговаряше за охраната на външния периметър и при подобни случаи се свързваше с местния шериф. Тъй като рейнджерите нямаха представа какво става в базата, на тях същим бе забранено да преминават от тази страна на планината. Никак не му се искаше да алармира охраната на вътрешния периметър, тъй като това означаваше, че ще трябва да извести и генерала. Освен това, напоследък бе обезпокоен от методите, които използваше при подобни случаи вътрешната охрана. Най-добре ще е, реши той, ако всичко се размине без особен шум. Извика и военната полиция, нареди той. Но те са във вътрешния периметр, възрази операторът. И сам го виждам, о зъби се шепнеш ком Куин. Да не вдигаме излишна пътърдия. Няколко човека ще прескочат от съм и ще ги отведат. Операторът се извърна и предаде нарежданията по микрофона. Куин се изправи, забелязал, че генералът вече не гледа в екрана на своя монитор. Докладвайте положението. Наряди от с дълбок, басов глас, надигна се и пресече с бавни крачки стаята. Макар доста едър, генералът имаше енергичната походка на млад кадет от Военно-въздушната академия, която сигурно бе завършил поне преди на години. Имаме двама нарушители, Сър, отвърна Куин, завладян от суеверното усещане, че началникът му е в състояние да подуши и най-малката неприятност. Той посочи с пръст на екрана и добави с притихнал глас по лошата вест. Вече са в сектор Алфа. Генералът не попита за детекторите на пътя. Обясненията щяха да дойдат по-късно, сега те не биха променили с нищо ситуацията. В. Вьетнам, където бе летял на вече устарелите Ф, Голик си беше спечелил репутацията на твърдоглав водач на скадрила. Ако можеше да се вярва на слуховете, Нераздална част от живота дори в секретно учреждение като тяхното, една от любимите маневри на генерала била да стоварва бомбите в опасна близост до линията на своите, в желанието си да унищожава най-ефективно противниковите формирования. Изглежда в подобни случаи нерядко под ударите му попадали и приятелски бойни единици, за които генералът вероятно смятал, че и без това са щели да понесат загуби от врага. Алармирайте ландшафт. Нареди гулик. Наредих да повикат военната полиция, запълтечи че Куин. Да се отмени, прекъсна го Гулик. Твърде важни събития предстоят тази вечер. Искам тези хора да изчезнат преди излитането на Найтскрайп. Голик им обърна гръб и се върна при другия офицер. Макар и с наохота, Куин предаде нарежданията на Ландшафт. Сет не потърси с очи главния монитор. Точно над него имаше цифров часовник, на който бе изписано, време до излитането, 143 часа и 34 минути Куин неволно прехапа усни. Не можеше да се обясни защо е необходимо да вдигат Найтскип такмо тази вечер, след като до изпитателния полет на кораба майка оставаха по малко от 6 дни. Но в последно време тук ставаха твърде много неща, за които нямаше логично обяснение. Генералът отдавна бе забранил каквито и да било дискусии, а с наближаването на определеното време за излитане бе станал още помрачен и необщителен. Коин работеше тук от 4 години. Той бе най-стършият офицер извън ръководната група Magic, която управляваше Куба и всички прилежащи звена. Като такъв, от него се изискваше да осъществява взаимодействието между военния персонал, вълнонаемните специалисти и хората от «Меджик». След като членовете на Меджик напуснат района, което правеха доста често, именно Коин отговаряше за наблюдението и безопасността в периметъра. Тези в иерархията под него знаеха само онова, което е нужно за изпълнение на конкретните им задължения. Всичко бе известно само на членовете на Меджик. Коин бе някъде по средата. Знаеше много неща, достатъчно, за да си дава сметка че има огромно количество важна информация, до която не го допускат. Но дори той беше в Състояние да определи, че е задухал вятърът на промените. Треската около изстрелването на кораба майка, зачестилите мисии с Найтскейп, както и разни други случки определено нарушаваха естествения ход на живота в комплекса, към който бяха привикнали през последните няколко години. И без това обстановката в Куба бе достатъчно огнетена, а сега допълнително се отежняваше от Голик и неговия, Меджик. Генерал Голик го спръст с пръст и Коин побърза да се присъедини към него, зад гърба на друг оператор, чието топлинен происход. Някакви сведения от поддръжката на мисията? Попита Голик. Всичко там е наред, сър. Голик извърна глава към третия офицер, наблюдаващ от няколко различни гледни точки вътрешността на просторни, и сечени скалата хангари. Скакалец три готов ли за старт? Напълно готов, сър. Товарните самолети. Голик премести тежкия си поглед върху Куин. Кацат след 30 минути, сър. Оспреят. Също готов за полет. Дайте старт. Куин побърза да изпълни нареждането. Две Лас-Вегас, Невада. Време до излитането – 143 часа. Шпрехен зей дойч. Майк Търкут се извърна с безизразно лице към човека, който го бе заговорил. Моля. Другият се засмя. Чух, че идваш тук направо от Берлин. Казват също, че си служил при онези момчета от отряда за борба с тероризма, дето хич не си поплюват. Хареса ми обаче номерът с невинното изражение. Нищо не знам, идвам от никъде. Добре изпипано. Мисля, че с теб ще се сработим. Името му беше прага, поне така се бе представил на Търкот малко порано същата вечер, когато се бяха срещнали на летище, макаран. Веднага, щом го зърна, търкот понавик прецени физическото му състояние. Прага беше високи жилест, с черни очи и гладко, безизразно лице. Фигурата му контрастираше с тази на търкот, почти среден на ръст, набит, без да е прекалено мускулест, въпреки постоянните натоварвания през последните години. Освен това търкот бе доста мургав, наследство от индианските му предци. Беше израснал в горите на Северен Мейн, среда на дървосекачи, привикнали към жесток труд и солидни запои. Шанс да напусне родното градче бе една футболна стипендия от уронския клон на Мейнския университет. Мечта за един по-хубав живот, съкрушена от двама грубияни полузащитници само година по-късно, по време на мача срещу отбора от Нюхемшир. Докато му лекуваха коляното, стипендията се бе изпарила. Изправен пред перспективата да потегли обратно към бараките на дървосекачите, Търкот се принуди да потърси помощта на сговорчивия подполковник, който отговаряше за предвоенната подготовка в университета. Той пък го свърза с негов приятел, военен лекар склонен да нанесе известна корекция в здравните му документи, и тъй армията замести онова, което възлагаше на футболния отбор. Първото му назначение беше в пехотата, в 10-ти планински дивизион. Аларитъмът на живота във Форд се оказа твърде бавен и търкот не се поколеба при първа възможност да кандидатства за специалните части. Офицерът от приемната комисия погледна белега на коляното му, подписа документите и сетне неочаквано на му намигна. Явно завладен от убеждението, че луда глава, готова да се запише в специалните части, няма да се спре пред такава дреболия, като оперирано коляно. А латъркот е два на усакакя. По време на интензивните тренировки коляното започна да се подува и отукът не спадаше, причинявайки му нетърпими болки. Завършващият етап бе марш на скок през пресечена планинска местност и макар да изпитваше неистово страдание, натоварен с тежка раница с екипировка, Търкот успя да завърши далеч преди по-голямата част от другите кандидати. От 240 новобранци едва стотина стигнаха крайната фаза на обучение и търкот бе един от тях. По това време. Обикна специалните части и продължи да служи в различни страни, изпълнявайки разнообразни по характер задачи, докато не настъпи фиаското с последната мисия. А ето, че сега го бяха изпратили на това място, за което не знаеше нищо освен че страшно засекретено и минава под юрисдикцията на Операции Делта. Интересно, дали това не означаваше, че имат нещо общо с Делта Форс, елитното контратерористично формирование от Форт Берак, с което си бяха съдействали известно време в Берлин. Още по постранно бе, че дори вътре в обществото на посветените, към които спадаха и специалните части, не се носеха никакви слухове за Операции Делта. За тази тайнственост съществуваха две възможни обяснения, или никой не напускаше операции Делта и по такъв начин липсваше източник на клюки, или тези, които си тръгваха, си държаха устата здраво стисната. Това беше трудно да се повярва за цивилния персонал, но търк отпознаваше немалковоенни, които вземаха на сериозно клетвата за неразгласяване на военна тайна. Онова, което най-много го безпокоеше, бе че предстоящата задача имаше две страни. От гледна точка на прага и Операции Делта, той бе просто поредният новак с чисто досие и минало специалните части. Но преди да отпътува, Търкот бе извикан от прекия си началник в отряда, от когото получи устна заповед на връщане от Европа да се отбие във Вашингтон. На летището го очакваха двама агенти от специалните служби, които го отведоха в една стая в терминала. След като агентите останаха да пазят пред вратата, Търкот получи нов инструктаж, този път от млада жена, някоя си доктор Лиза Дънкан, която се представи за научен съветник на президента по нещо, наречено Меджик. Тя му разкри, че в действителност задачата му е да се внедри в операции Делта, службата, отговаряща за безопасността на Меджик, и да наблюдава всичко, което става. Получи и телефонен номер, на който да докладва за видяното. Дънкън отговаряше оклончиво на всички негови въпроси. Не можала да му каже и за какво точно трябва да си отваря очите. Последното събуди подозренията му, още повече, че докторката също бе член на съвета на Меджик. Не му каза дори защо са спрели избора си на него. Питаше се дали няма нещо общо с онова, което се бе случило в Германия. Мнителността, неразделна част от живота на всеки агент, го караше да се съмнява дори в нейната идентичност. Дали това не е някакъв тест, за да проверят луялността му? Дънкън изрично му забрани да споменава пред когото и да било за срещата им, което пък на своя ред означаваше, че влиза в конфликт с предстоящите си работодатели и цялата му бъдеща кариера може да бъде изложена на риск. По време на полета от Вашингтон за Лас-Вегас реши да се придържа към съветите на Дънкън, сиреч да гледа и да слуша. Да дрънка колкото се може по-малко и да изпълнява каквото му наредят, докато се ориентира в обстановката. Очакваше, че още с пристигането ще го прехвърлят в авиобазата лис. Това поне бе крайната точка в заповедта, която му бяха връчили. За негова изненада прага го качи на такси и нареди да ги откарат в един хотел в центъра на града. Дори не го регистрираха, минаха транзит по край рецепцията и спряха пред врата със сложна, кодирана ключалка. Врага набра кода на циферблата. Няма за къде да бързаш, отвърна той на въпроса на Търкот за местоназначението му, докато влизаха в мебелираната стая. Утре ще те вземем. Освен това, не отиваш в Нелис. Скоро ще разбереш всичко, е мръвко. Каква е тази стая? Попита Търкот, решил по-късно да се ориентира, защо го наричат мръвка. Във военните среди използваха тази дума за обозначаване на подкрепления, включени в части, понесли тежки загуби. Дано не ставаше въпрос за нещо подобно. А може би просто бе обидно държане. Или начин да проверят доколко са здрави нервите му, което бе честа практика и селитните отреди. Само, че подобна проверка обикновено включваше тестове за лабилност на психиката, а не устни обиди. Малко покъсно се сети и за още една възможност, дали Прага не знаеше за срещата във Вашингтон и за задачата му да слухти. В края на краищата всички тези предположения и съмнения му докараха неистово главоболие. Прага се метна по гръб на дивана. Постоянно държим няколко стаи в хотела. Грижим се за хората си и очакваме от тях същото. Но едно да знаеш, алкохолът е строго забранен. Искам те е в постоянна готовност. Готовност за какво? Попита търкот, след като стави сака си на пода и се подпря на прозореца, откъдето се виждаше неонова реклама на Лас Вегас. За каквото потребва е мравко. Отвърна безгрижно прага. Утре сутринта отлитаме с Джанет от Макаран. Джанет Повтори търкот. Боинг 737 Лети всяка сутрин до зоната с дневната смяна. Всъщност, в какво ще се състои работата, подхвърли търкот и млъкна, прекъснато от остро изписукване. Прага извади от джоба си пейджър и погледна миниатюрния екран. Май скоро ще разбереш, рече той. Взимай си парта кишите. Тръгваме за летището. Викът ни. Военно-въздушна база Нелис. Време до излитането 143 часа. Питам се, колко ли плащат за ток? Мърмуреше Симънс, загледам през тъмната повърхност на езерото към ярко осветения комплекс, който се гушеше в подножието на планината на Конярите. Той вдигна бинокала до очите си и плъзна поглед по хангарите, кулите и штръкналите антени, подредени край доста дългата площадка за кацане. Май избрахме подходяща нощ, отвърна Франклин, опрял гръб в скалата. Преди десетина минути бяха изкачили върха и се бяха разположили удобно, готови за продължително наблюдение. Светлината може да е заради товарните самолети. Двата, Херкулеса бяха паркирани близо до един от най-големите хангари и около тях все още имаше доста движение. Симънс нагласи фокуса. Нищо не разтоварват. По-скоро изглежда товарят нещо на самолетите. Прилича на хеликоптери. Хеликоптери. Повтори Франклин. Е да погледна. Той взе бинокъла и няколко минути изучава съсредоточено базата. И преди съм виждал такива. Бояди са ми са в черно. Големите са ух. Белехолк. Виж, двата малки не ги зная. На... Белекхолк лети тукашната охрана. Веднъж един дори се хвърли срещу джипа ми долу, при котията. Къде, според теб, ги карат? Нямам понятие. Май наистина нещо става, ким на Симънс. Летище Макаран, Лас Вегас. Време до излитането, 145 часа и 45 минути Боингът нямаше никакви обозначения, освен широка, червена лента. Опасваща търбуха му. Беше паркиран зад високата метална ограда, окичена с бодлива тел, за да прогонва нежеланите зяпачи. Докато се катереха по стълбичката, търкот на Рамил сака с екипировката, прага се пошагува, че могат да мъкнат каквото си пожелаят на борда, тъй като за този полет нямало проверка на летището. Затова пък зад вратата ги очакваше Стюард с навасено лице и луксозен костюм, който се вглеждаше в лицето на всеки от. «Влизащите!» «Кой е този?» Попита той още щом зърна търкот. «Прясна мръвка, поясни прага!» «Тази вечер пристигна!» «Да видим документите!» Търкот извади военно-регистрационната си карта и сетюардът я взе. «Чакайте тук!» Нареди той, отдалечи се на няколко крачки и измъкна преносим телефон. След като размени няколко думи, той се върна и кимна удовлетворено. Всичко е наред. Чисте! Макар лицето му да не издаваше нищо, търкот наусетно въздъхна и почеса белега върху дланта на лявата си ръка. Сетюардът вдигна пред лицето му миниатюрен прибор. Духайте! Търкот погледна към прага, който се пресегна, дръпна прибора, захапа емунштука и, и рязко издиша вътре. Мъжът провери циферблата, Смени чевръсто е штука и го подаде на търкот, който последва примера на командира си. Едва след като отново провери данните, мъжът им махна с ръка да влизат навътре. Прагът упна търкот по рамото и го побутна към прохода между седалките. Докато вървяха, търкот плъзгаше поглед по лицата на другите пасажери. Обединяваше ги общият израз на лицето, напрегнат, съсредоточен, професионален. Все хора от неговия бранш. Докато се настаняваха на седалките, Търкот реши да опита още веднъж да разбере какво става. Къде отиваме? Поде той. В зона 51, отвърна прага. Това е авиобаза. На хартия всичко принадлежи на военно-въздушните сили, но в действителност там се разпорежда една организация на име Национална разузнавателна служба или НРС която отговаря за наблюдението от въздуха. Търкот знаеше, че в Нересе се занимават с въздушен и сателитен шпионаж и че бюджетът на службата надхвърля милиарди. При няколко операции в специалните части бяха получавали поддръжка от Нересе. А ние какво правим? Охраняваме отвърна прага. Военната полиция се грижи за външния периметр на зоната. Нашата задача е да пазим вътрешния. Всъщност, Продължи Прага с по глас. Операции Делта се състои от две подразделения – «Ландшафт» и «Найтскейп». На «Ландшафт» е поверена наземната охрана на обекта и кадровото наблюдение. «Найтскейп», към която си зачислен в момента, Прага направи пауза. Е, скоро и сам ще разбереш каквото е необходимо, е мръвко. Търкут бе участвал в достатъчно секретни операции – за да усети кога трябва да с въпросите, тъй че стисна. Устни се заслуша в шума на двигателите, докато се носеха право на север към новото местоназначение. Бялата планина. Време до излитането, едно 4 часа и 26 минути Симан с поровичка и сраницата, извади черна пластмасова котия и я отвори. Какво е това? Попита Франклин. Прибори за нощно виждане. Ами, виждал съм ги на кино. Рейнджерите също ги носят, като се стъмни. Направо ти изкарвата къла, като изскочат с тия неща от мрака. Симънс включи захранването и вътрешността на очилата се озари от зеленикава светлина. се да разглежда околността, като избягваше ярко осветения район на летището, тъй като светлините от прожекторите можеха да претоварят вградения комбиотризирано силвател. Първо огледа далечния край на площадката. Дължината на пистата надхвърляше 4 километра, което я правеше най-голямата в целия свят, макар официално правителството във Вашингтон да отричаше съществуването на летището. После насочи прибора към езерото, надявайки се да открие нещо интересно. Долови някакъв проблясък с периферното си зрение и обърна глава. На около 8 километра от тях два-четири колесни всъдехода тъкмо изкатерваха билото на невисок хълм. Блещукането идеше от отражението на лунната светлина върху затъмнените фарове на съдеходите. Двамата водачи носеха прибори за нощно виждане върху металните си шлемове. Симън ступна Франклин по рамото и му подада очилата. Погледни там. Виждаш ли ги? Двата в съдехода. Франклин си сложи очилата и кимна. Да, бе, видях ги. Това да не са твоите рейнджери. Майче са те, но машинките ги виждам за първи път. Да ти призная, до сега не бяха прескачали от тази страна на планината. Винаги идваха отзад. Той подаде обратно очилата. Спокойно, с тия неща няма да стигнат до тук. Ще се придвижат най-много на 2 километра от нас и ще закъсат. Еми, кажи, друг път махал ли си антените на детекторите? Попита внезапно Симънс. Франклин не отговори и журналистът отново погледна към двата в всъдехода. Движаха се право към тях. Не си го правил, нали? Повтори той. Франклин кимна с на охота. Да, обикновено спирахме долу, където се навъртат рейнджерите. После викаха шерифа и той ни конфискуваше негативите. А след това ни позволяваше да се катерим насам. Обикновено, ами, да. Веднъж два пъти да ни е. Гонил да се връщаме. Нали каза, че земята тук била обществена собственост? Така е. И защо тогава си тръгвахте? Франклин изглеждаше ужасно смутен. Шерифът ни казваше, че не отговарял за безопасността ни, ако продължим навътре. Беше нещо като оговорка между него и мен, бе човек. В подобни случаи гледах да се върна при Пощенската котия и да си стоя на сигурно. И какво се случваше в такива нощи? Франклин не отговори. Баздържа, че това са нощите, когато сте наблюдавали странни, летящи над планината светлини. Над тази планина. Добави Симънс малко ядосано. Аха. И тази нощ за пръв път си тук, без да го знаят, нали? Една от нощите, в която би трябвало да си стоиш при кутията. Има нещо такова. Ето защо Франклин бе настоял само той да носи апарат. Използваше го като прикритие в случай, че бъда заловени, може би се надяваше дори на журналистическите му връзки, ако двамата загазят. Симънс въздъхна, за да обмисля положението. Въпреки опасността, тук миришеше на голям удар. Щометай, да почакаме и да видим какво ще стане. И двамата се завъртяха рязко, привлечени от рева на реактивни двигатели. Това е Джанет, поясни Франклин, загледам снижаващия се към пистата Боинг. Гласът му звучеше разтревожено. Подранил е обикновено идва в пет. Сутринта. Симънс погледна през очилата. Двата в съда хода бяха обърнали и бавно се отдалечаваха. Това му се стори постранно и от подранилия самолет. Зона 51, летището край езерото на конярите. Време до излитането, едно 4-2 часа и 13 минути. Бойнгът спря на около половин километър от двата Херкулеса. Търкот се спусна след Прага и двамата поеха към невисока сграда в близост до хангарите. От другата страна на базата бяха скупчени разнокалибрени постройки, няколко хангара и казармени помещения, заедно с контролната кула и резервната писта. Остави си сака тук, е мръвко, нареди Прага. Другите мъже отключваха шкафчета и вадеха отвътре черни парашутистки комбинезони. Прага го отведе в съседната стая. Същност склад с екипировка и започне да му подхвърля разни вещи – черен комбинезон, платнена жилетка, черна плетена шапка, чифт авиаторски ръкавици и комплект за нощно наблюдение ампава са, последна дума на техниката. После отключи оръжейния шкаф. Търкот надникна през рамото му и кимна със задоволство. Тук наистина играеха големи пари. Прага избра за него 9 мм калико с гаваен приклад. Вграден заглушител, цилиндричен пълнител за 100 патрона и лазерен мерник. Емерникът е нагласен на 100 метра, равни на траектория, информира го прага. След това ще коригираш с по 2,5 сантиметра за всеки 50 метра. Той втренчи поглед в него. Предполагам, че имаш лично уражие. Търкот кимна. Берунинг Хубаво, носи си го но ще го използваш само в крайен случай. Подаде му и слушалки с малък микрофон. Задейства се гласово, нагласен е на моята командна частота. Де включен постоянно. Изгуби ли връзка с теб, по-добре да си мъртъв, инак едва ли ще искаш да ме срещнеш отново. Търк от кимна, намести слушалките и пъхна жиците с батерията за дяката си. Прага го тупна по рамото, малко по-силно от необходимото. Преобличи се и да се понасеме. Търкот навлече комбинезона, сложи си жилетката и напълни джобовете с резервни пълнители за автомата. Прибави няколко заслепяващи, две нападателни и две отбранителни гранати, после извади бронинга от сака и го нагласи в лъскавия кобур под жилетката. За всеки случай добави още някои неща от личната си екипировка. Кожен кълъв с три идеално балансирани и наточени ножа за хвърляне, ръчно изработени по негова поръчка от прочут майстор в Мейн, тънка стомане на гарута. И лъщеща, двоостра, назъбена в основата къма, също в кълъв, която пъхна в дясната си обувка. Гарута – инструмент за изтезания и задушаване във. Вид на метален обрач свинт. БПР. Вече напълно готов за всякакви изпитания. Търкот се присъедини към останалите мъже в хангара. Бяха към двадесетина и очевидно прага им беше командират. Той забеляза търкот. Тази вечер ще се навърташ край мен, е мръвко. Ще слушаш какво ти казвам. Няма да предприемаш нищо на своя глава. Предстои ти да видиш доста странни неща. Но не се безпокой, държим всичко под контрол. Щом всичко е под контрол помисли си търкот, защо сме въоръжени до зъби, но премълча и погледна на там, на където гледаха останалите. Един уна, Белекхолк с гънати лопати на витлата вече беше прибран в търбуха на първия с Херкулес. Още два помалки штурмови хеликоптери Ах, птички, както им викаха пилотите, запълваха товарния от сек на втория, Херкулес. Ах, бяха малки четириместни хеликоптери с мини-картечница, монтирана върху десния плас. Фармията бяха на въоръжение отскоро. При това, поне доколкото знаеше Търкот, ги използваше само специалната диверсионна група 160. Група Алфа Потегляй. Нареди прага. Четирима мъже с парашути, полюшващи се набрежно на раменете им, пресякоха асфалтираната площадка към скрития в мракав оспрей, останал незабелязан досега. Още една изненада. Търкот бе дочул че държавният договор за закупуване на тези самолети е прекратен, но този тук изглеждаше напълно функционален, още повече, че перките му вече се въртяха. Намираха се в краищата на крилата и в момента сочеха нагоре, позиция, която позволяваше на самолета да излети като хеликоптер. След това двигателите заемаха вертикално положение и машината преминаваше в нормален полет. Вратата на задния хангар още се затваряше, Оспрей вече се издигаше в тъмното небе. Търкот почувства прилив на адреналин. Мирисът на керосин, облаците изгорели газове, ревът на двигателите, непривичното оръжие в ръцете му, всичко това блъскаше по сетивата и извикваше полузабравени спомени. Някой хубави, други лоши, но всички вълнуващи. Мърдай! Нареди прага и търкот последва останалите на борда на съ. Товарният отсек бе достатъчно голям да побере четири автомобила. От двете страни бяха поставени седалки, тапицирани с червен брезент. Стените на салона не бяха звукоизолирани и тътенът на четирите турбовитлови двигателя. Караше зъбите на мъжете да вибрират. Няколко малки, кръгли иллюминатора бяха единствената визуална връзка с външния свят. В дъното имаше зелени съндаци, пристегнати с еластични въжета, Изглежда с допълнителна екипировка. Още две групи се бяха настанили преди тях, едните в сиви комбинезони, а другите в зелени камуфлажни дрехи. Тези със сивите дрешки, са учените глави. Обясни прага, надвесен над ухото му. Нашата задачка е да ги наглеждаме, докато си вършат работата. Зелените са пилотите на хеликоптерите. Рампата на Ехер колеса се вдигна и се прибра. Вътре светнаха червени сигнални светлини. Търкот надникна през близкия иллюминатор. Оспрей не се виждаше никакъв. Зачуди се къде ли ще скочат четиримата парашутисти. Скрайчица на окото зърна нещо голямо и кръгло да се носи на десетина метра над пистата, между тях и планината. Търкот премигна. Това пък какво? Не зяпай навън, нареди му прага, като го дръпна за рамото. Прегледа ли снарежението? Търкоти, изгледа началника си, после бавно затвори очи. Все още ясно си представяше онова, което бе привлякло вниманието му, макар здравият разум вече да подлагаше на съмнение видяното. Слушам, сър. Добре. Както казах, за начало няма да се отлепяш от мен. И гледай, нищо да не те изненадва. Самолетът потрепери и тръгна. Търкот вдигна автомата и го нагласи с кута си. Набързо го разглуби, прегледа затвора и провери спусъка и предпазителя. След това го сглуби отново, постави пълнител и спусна предпазителя. Какво според теб става? Попита изнервено Симънс, обхванат от съжаление, че оставил фотоапарата си. Първият вече набираше скорост по пистата. По малкият самолет бе излетял вертикално. За да се изгуби зад хоризонта на север. Да пукна дъно. Възкликна Франклин. Видя ли това? Симън се извъртя и замръзна. Франклин вече бе на крака и се носеше обратно по пътя, по който бяха дошли, препъвайки се в каманаците. Симън спосегна към миниатюрния плосък фотоапарат, който бе скрил подризата си, и тогава за няколко секунди нощното небе се озари от ослепителна светлина. След това Симънс вече не бе в състояние нито да вижда, нито да чува. Търкото пря гръб в меката облегалка, когато самолетът рязко повдигна нос, за да набере височина. През отсрещния илюминатор зърна. От блясък на ярка светлина, която идеше някъде от към склона на планината. Извърна поглед към прага, за да открие, че той продължава да го следи съсредоточено с черните си, безизразни очи. Търкот срещна погледа му спокойно. И друг път се бе изправил срещу такива. Прага бе човек със силен характер сред хора, които се гордееха с твърдостта си. Някой с помалко опит от неговия, вероятно би останал разколебан от странчения поглед, но Търкот знаеше нещо, което бе познато и на прага — силата на смъртта. Наясно бе какво е да усещаш властта с пръсна спусъка и колко малко трябва, за да преминеш границата. В такъв момент вече нямаше значение за колко силен се мислиш. Той притвори очи и си наложи да се отпусне. Не беше необходимо да си гений, за да разбереш, че няма да видиш кой знае какво през малкия иллюминатор. Каквото и да предстои да стане, ще го разбере, когато пристигнат, за където са потеглили. Каквото и да се изискаше от него, ще му го кажат, когато му дойде времето. Едва ли това бе най-добрият начин да се провежда важна операция, но или прага също не знаеше достатъчно, или пък нарочно го държеше в неведение. Второто изглеждаше по-вероятно. В близост до границата между Небраска и Южна Дакота. Време до излитането, едно часа и 15 минути. Оспрей кръжеше на около 3000 метра над Тезеро Луиси Кларк. Седнал отзад. Водачът на групата слушаше внимателно последните инструкции, предавани от Куба. Преден пост, Феникс, говори Найтскип 6. Данните от топлинното наблюдение изключват присъствието на хора в района на операцията. Продължавайте според плана. Край. Водачът на групата свали слушалките, изгледа тричленния екипаж и нареди. Скачаме. След това вдигна палец към пилота. Задната рампа се плъзна плавно и отвън нахлухладен нощен въздух. Водачът на групата приближи ръб и скочи, а хората му го последваха един по един. Във въздуха четиримата разпериха ръце и крака, заемайки стабилна позиция, сетни изтеглиха въжетата. Квадратните платна на парашутите разцъфнаха над главите им и те побързаха да нагласят приборите за нощно виждане. Водачът огледа отгоре района за кацане. Виждаше се съвсем ясно дълъг участък от брега на езерото, без никакви светлини. С приближаването към земята постепенно изплуваха нови и нови подробности. Изоставеният скилифт бе първият и най-важният ориентир, който водача търсеше, и веднага, щом го съгледа, той вдигна очилата и се прицели в горната станция на лифта. Над него имаше малка площадка където преди години начинаещите скиори бяха правили първите си несигурни стъпки, веднага след слизане от столчетата. На не повече от 6 метра над земята водачът на групата изтегли рязко и двете кормилни въженца, забавяйки скоростта на снижаване до такава степен, че подметките му опреха повърхността с лекотата на слизащ от автобус пътник. Парашутът още се свличаше зад него, а мъжът вече бе измъкнал автомата си. Хората му се приземиха в радиус, не по-голям от няколко метра. С чевръсти движения събраха парашутите. после заеха позиция под най-горния стълб на лифта, откъдето като надлан се виждаше цялата околност чак до езерото. Дяволско гнездо бе названието, с което бе известна тази местност. Говореше се, че самият Джеси Джеймс. Някога се укривал по тези места, където неравното. Назъбено плато на Небраска внезапно се спускаше към врязаното в долината изкуствено създадено езеро. Резултат от преграждането на Мисури с азовирна стена на 20 на километра по-надолу по течението и кратко. Преди около десетина години някакъв предприемач бе направил безуспешен опит да превърне това място ски курорт. От тогава датираше и лифтът, но идеята му бе претърпяла провал. Четиримата не се интересуваха от ръждясалите железа. Вниманието им бе съсредоточено в средата на пистата, която извиваше по един от хълмовете и завършваше на бреговете на езерото. Джеси Джеймс, един от най-известните бандити в САЩ. Като младеж участва във войната между севера и юга на страната на южниците. След поражението на конфедерацията заедно с брат си Франк се отдава на обири на банки, дилиженси и влакове. Един от участниците в бандата му го убива, за да получи обявената за главата му награда. БПР Водачът на групата нагласи слушалките и прошепна Найтскип 6, говори преден пост, Феникс. Площадката за кацане е чиста. Районът е обезопасен. Приемам. Тук 6-2. Разбрано. Феникс едно пристига след 5 минути. Край. Самолетът Търкот забеляза, че прага разговаря по сателитното радио, но думите му бяха заглушени от рева на двигателите. Ако се съдеше по промяната във въздушното налягане, самолетът бе започнал да се снижава. Зад прозореца се мярна блестяща водна повърхност, после на зъбена брегова линия. Колелата на Херкулеса опряха в повърхността и заподскачаха. Спирачният път бе удивително кратък за самолет с подобни размери и съвсем скоро задната рампа се вдигна, разкривайки затревената писта под тях. Хайде, скачайте! извика прага. Всичко да се разтовари. Търкот също се включи в изваждането на малкия хеликоптер, който замаскираха под близките дървета. Все още беше впечатлен от способностите на пилотите. Площадката за приземяване не беше нищо повече от неголяма поляна между два реда високи дървета. Веднага, щом разтовариха и последния сандък, Херкулесът се завъртя и набра скорост, вдигайки рампата в движение. След по-малко от минута се изгуби в нощното небе и на негово място се приземи вторият са. Скоро и трите хеликоптера, заедно с целия наличен състав, бяха на земята. Когато отихна шумът от двигателите на втория самолет... Прага по е командването. Искам вертолетите и всичко останало да се покрие с маскировачни мрежи. Размърдайте си задниците. Три Кайро, Египет. Време до излитането – 137 часа. Не разбирам какво не е наред с апаратурата, мърмореше стъжантът, докато въртеше трескаво копчетата върху портативното командно табло. Пискливият му глас отекна приглушено в дебелите каменни стени и бавно заглъхна. Откъде знаеш, че проблемът е в апаратурата? Попита с далеч поспокоен тон професор Нейбингър. Какво друго би предизвикало отрицателен резултат? Стъжанта тупна с ръка монитора на магнитния резонатор, който бяха довлачили с огромни усилия тук, дълбоко във вътрешността на голямата пирамида. Усилията бяха в две насоки. Чисто физически напани да домъкнат машината през всичките тесни тунели на пирамидата чак до подземната зала и сложните дипломатически опити да се здобият с разрешение за вкарването на подобна свръхмодерна апаратура в един от най-великите исторически паметници на Египет. Нейбингър познаваше достатъчно добре както колуарите на властта, така и пътищата за постигане на успех в полето на археологията, за да си даде ясна сметка какви възможности разкриваше разрешението да използва подобна екипировка. Тук. От някогашните седем чудеса на древния свят единствено останали сравнително непокътнати бяха трите пирамиди на западния бряг на Нил, а дори и в онези далечни времена се ги смятали за най-великото сред чудесата. Колосът на остров Родос, в чието съществуване немалка част от археолозите се съмняваха. Висящите градини на Вавилон, Вавилонската кула, Александрийският фар и други известни от различни източници гигантски строежи на ранните цивилизации бяха изчезнали от векове. Всички, освен пирамидите, построени в периода между 2685 и 2180 години преди Христа. Заровени в пясъка много преди възхода на Римската империя, пирамидите си бяха още тук. Макар империята да се бе разпаднала от векове и изглеждаха всета и непоклатими взората на следващото хилядолетие на човешката цивилизация. Войни и бедствия бяха променяли облика на населението и околния пейзаж, от хиксоското нашествие през 16 век преди новата ера, през Наполеон, до сраженията на Осма британска армия във Втората световна война, а пирамидите ги бяха надживели. В Египет имаше над 80 пирамиди и Нейбингър бе посещавал повечето от тях разучавайки загадките им, но и до ден днешен най-силно го привличаше прословотото трио от долината Гизе. От трите средната, пирамидата на Хефрен, изглеждаше най-висока, но само защото бе построена на по-издигнато място. В действителност най-голяма бе северната пирамида, вдигната по заповед на фараон известен още като Хеопс, с височина над 100 метра и покриваща площ от 80 кра, тя беше най-голямата каменна постройка в света. За сравнение, най-малката от трите пирамиди, тази на Емикерин, бе висока около 70 метра. Страните и на трите пирамиди бяха ориентирани точно по четирите посоки на света и те бяха подредени по големина от север на юг. Сефинксът лежеше в подножието на средната пирамида, но достатъчно на изток, за да охранява и входа на най-голямата. Хиопсовата пирамида е висока 146 м, а тази на Хефрен – 143 м БПР. АМД Зона Пиенти. От Открай време туристи, археолози и учени идваха тук да изразяват почудата си. Туристите се впечатляваха от размерите и възрастта. За учените представляваше интерес технологията на епохата, в която са били издигнати. Археолозите виждаха в тях и въпрос, чието отговор все не съумяваха да открият със сигурност. Защо са били построени? Над тази загадка от години работеше и Нейбингър, и нито един от отговорите на неговите колеги не му се струваше достатъчно задоволителен. Най-общо приетото обяснение бе, че са били гробници на фараоните. Веднага обаче се появяваше един необясним факт, защо всички саркофази, открити в пирамидите, се бяха оказали празни. Години наред вината за това се хвърляше върху кръци, осквернили гробниците заради скрити съкровища, докато не бяха намерени непокътнати, солидно запечатани саркофази, които също се оказаха празни. Следващата теория, произхождаща логически от първата, придаваше на пирамидите ролята на кенотафи. Празни погребални мемориали, символи на властта, докато телата били погребвани тайно другаде, за да се избегне разграбването. Кенотъв, празен гроб, гроб без мъртвец, обикновено тялото на починалия е загубено или се намира далеч от родината. Барет. Една посъвременна теория вземаше съвършено неочаквана посока. Според нея, за египтяните е бил. Важен некрайният резултат. А процесът на построяване и целта на строежа е била да се намери занимание за цялата налична работна ръка през ежегодните три месеца на Нилско пълноводие, когато замирала всякаква земеделска работа. Инак в назаетите умове може ли да изникнат мисли, които фараоните и техните царедворци едва ли биха одобрили? Според друга теория, подкрепена от оптимистично настроените традиционалисти, гробниците на фараоните са някъде с пирамидите, но все още не са открити. Вече няколко години професор Нейбингър, водещ експерт по въпросите на древния Египет в Беруклинския музей, посвещаваше цялото си свободно време в търсене на доказателства за последното. Конкретната специалност на Нейбингър бяха иероглифите, писменост, която си служеше с фигури и знаци, за да означи думи и звуци. Нейбингър вярваше, че най-добрият начин да се разбере миналото е като се разчета онова, което тогавашните хора са написали за своето време, Вместо възгледите на някой, ровичкал се с руините хиляди години по-късно. Една странна мисъл не му даваше покой и същевременно непрестанно разпалваше археологическия му ентузиазъм. И тя беше, че ако пирамидите не бяха просъществували до днешни времена, за да ги виждат с очите си, едва ли хората биха повярвали, че някога ги е имало, най-вече заради почти пълното съствие на сведения по този въпрос в древните египетски писания. Сякаш летописците от онези времена се бяха наговорили, че след като всички без това знаят за пирамидите, едва ли е необходимо да ги споменават. Или пък, мислеше си понякога на хората от онази далечна епоха също не са били сигурни каква точно е целта на тези гигантски строежи. А дали не е било забранено да пише за тях? Тази година опитваше нещо различно. В добавка към основния си проект да преписва всички надписи и да копира рисунките от вътрешните стени на голямата пирамида. Намислил бе да използва магнитен резонатор, за да сундира дълбоко под дебелите стени, където човешкото око не бе в състояние да проникне, а да се копае безстрого забранено. Вълните, излъчвани от резонатора, можеха да навлязат безопасно на необходимата дълбочина и да му разкрият заровените там съкровища. Поне така беше на теория. Практическото приложение, както бе демонстрирал. Стъжантът се разминаваше с предварителните му очаквания. Сякаш, Уелчер, младият стъжант, млъкна и се по озадачено, сякаш на блокирани от друг, помощен източник. Не кой знае колко мощен, но все пак го има. Какъв източник? Попита Нейбингър, облегнат на хладната стена. Въпреки всичките години, Прекарани с подемията, все не се умяваше да се отърси от потискащото усещане за огромната маса от дялани камъни, наредени над него. Нейбингър беше едър, плещест мъж, с гъста, черна, грижливо поддържана брада и очила с метални рамки. Носеше избелели дрехи в защитен цвят, униформата на пустинните изследователи. На 36 все още го смятаха за млад в средите на археолозите а и не можеше да се похвали с важно откритие, върху което да гради репутацията си. Проблемът му, както често обичаше да разисква пред си в Бруклин, бе, че не си измислил някоя любима теория, върху която да работи. Вместо това разполагаше с любим метод, търсеше нови надписи и се опитваше да дешифрира томовете неразгадани папируси. Готов бе да приеме всичко, което му разкриеха, но за сега надписите оставаха неми за усилията му. Шлиман може наистина да е бил убеден, че троя съществува и си заслужава да прекара целия си живот в търсенето и кратко, но Нейбингър нямаше подобни убеждения. На всичко отгоре работеше сфера, където конкуренцията не само бе многобройна, но и унищожителна. Надеждите му бяха, че ще сполучи да открие с помощта на магнитния резонатор нещо, което останалите са пропуснали, само дето не знаеше какво точно търси. Дали пък няма да се натъкне на някоя нова галерия, с незнайни съкровища и непознати надписи? Уелчър не откъсваше очи от циферблатите. При други обстоятелства бих казал, че долавяме смущения от остатъчна радиация. Радиация. Точно от това се боеше и Нейбингър. Той погледна крадешком групата египетски работници, които бяха наели да пренесат апаратурата до тук. Водачът им. Каджи не откъсваше очи от тях, а лаз бръчканото му лице не издаваше нищо. Последното, от което се нуждаеха сега, бе да настъпи паника и работниците да ги зарежат насред пирамидата. Амида Кимна Уелчер. Когато се подготвях за тази експедиция, известно време работих на такъв резунатор в една болница. Там също понякога излизаха. Подобни смущения и един от техниците ми обясни, че се причинявали от рентгеновата апаратура. Дори се наложи да направят график за работата на отделните апарати, а по правилник би трябвало да са разположени на различни етажи и да са солидно екранирани. Макар да не бе известно на широката публика, Нейбингър бе чувал за някои ранни проучвания във вътрешността на пирамидите с използване на космически лъчения, завършили на успешно по същата причина наличие на остатъчна радиация, която смущавала изследването. Причината тази информация да остане достояние на тесен кръг специалисти се криеше в липсата на рационално обяснение, а учените не обичаха да публикуват трудове върху факти, които не могат да обяснят. Нейбингър нарядко се питаше колко ли още обяснени феномени са останали заровени в папките ни изследователите, само защото последните са се опасявали да не станат за присмех на научната общност. Въпреки всичко, беше се надявал, че късметът му ще проработи. Най-вече защото магнитният резонатур се основаваше на съвършено различен принцип на работа. Провери ли целият спектър на апарата? Попита той. От 4 часа бяха долу. Нейбингър бе предоставил на Уелчер работата по апарата, тъй като той бе специалистът. През това време бе фотографирал рисунките и надписите от близките коридори. Макар детайлно изследвани и документирани, някои от иероглифите тук все още не бяха разчетени. Бележникът с кута му бе изпъстрен с дръскулки. В глъбен в изследванията си, Нейбингър все още не можеше да сподави вълнението си от факта, че някои от тукашните ероглифи сякаш имаха лингвистична връзка с писмеността, използвана в наскоро открити свитъци в Мексико. Нейбингър, бе интригуван толкова от причината за подобна връзка, интересуваше го по-скоро информацията, която съдържаха. Дори бе се умел да разчете няколко думи, нищо повече от неясно послание. Алай това бе достатъчно да забрави за магнитния резонатор и доскорошните си надежди. Преди около година Нейбингър бе направил изумително откритие, което все още пазаше в тайна. От край време се знаеше, че съществуват пергаменти и свитъци с египетски произход, при изписването на които не са били използвани класически ероглифи, а нещо като по-древна картинообразна. Писменост, наричана Стари Руни. Вярно, че източниците на подобна информация все още бяха оскъдни. Твърдо оскъдни, за да осигурят необходимия минимум данни и да бъдат преведени. Но за това пък достатъчно, за да предизвикат интерес. Това, което привлече вниманието на Нейбингър, бе поредица от стари руни в един южноамерикански свитък. След около година напрегната работа върху копията. С които разполагаше, сравнявайки ги с тези от Египет, професорът бе почти сигурен, че успял да разгадае близо няколко десетки думи и символи. Необходими му бяха обаче още образци, за да се почувства по в точността на малкото, което бе постигнал. Историята познаваше не един случай на тотално заблуждение при разчитане на древни писания. Каджи просъска няколко думи, работниците му скочиха на крака и напуснаха пъргаво под земието. Нейбингър изруга тихо, пъхна бележника в джоба си и се надигна. Слушай, Каджи, платил съм ви да, всичко е наред, професоре, прекъсна го Каджи, вдигнал е мазолестата си длан. Говореше почти перфектен английски, дори с леко британски акцент, за изненада на Нейбингър, който бе свикнал египтяните често да се прикриват зад незнанието на езика, когато така им е поизгодно. Просто им дадох малка почивка. Ще се върнат след час. Той погледна към резонатора и се усмихна, а златните му зъби проблеснаха в мрака. Май нещо не върви, а? Не върви, Кимна уморено Нейбингър. На професор Хамънд също не му потръгна при опитите с машините през 1976. Бил си с Хамънд. Очуди се Нейбингър. В Роял Нюзиъм в Лондон беше чел доклада на Хамънд за експедицията. Един от непубликуваните трудове също поради липсен откритие. Разбира се, още тогава Нейбингър забеляза, че всъщност Хамънд е открил нещо, а поточно, наличието на остатъчна радиация във вътрешността на пирамидите, каквато не би трябвало да има. Много пъти съм бил тук, продължи Каджи. И тук, и в другите пирамиди. Слизал съм и в долината на царете. Прекарах много години на юг, в пустинята, преди водата на езовира да залее. Оглавявал съм работните групи в не една експедиция и съм виждал какви ли нечудати неща. Хамънд открили защо апаратурата му не работи. Не, за съжаление. Въздъхна театрално каджи и прокара ръка по командното таблона. Резонатора. Тази машина трябва да е доста скъпа. Да, така е, понече да отговори Уелчер, но не и Бингър го спря. Вече разбираше на къде е върви разговорът. Къджи се усмихна. Ах, Хамънд също не получи никакви резултати. Хората му се навъртаха около машината. Твърде много радиация, казваха. Хамънд не им вярваше. Но машината няма да лъже, нали? Този път Уелчер премълча. Щом машината не лъже, продължи мисълта му на Ибингър, значи нещо трябва да предизвиква смущенията. Или нещо някога е било тук и все още предизвиква смущения, поправи го Каджи. Той се извърна и се насочи към входа на подземието, където имаше голям каменен саркофаг. Този саркофаг е бил празен, когато са чупили печатите, подхвърли зад него на Ибингър. Имаше предвид първата експедиция от 1951 г когато бяха проникнали в тази зала. Всички тогава били ужасно развълнувани от факта, че печатите на каменната гробница са непокътнати. Смятали, че веднага, щом вдигнат по хлупъка, ще разкрият тайните на пирамидата. Представише си смайването им, след като го сторили и вътре нямало нищо. В голямата пирамида има три помещения. Двата входа, официалният, на северната страна, и прокопаният по заповед на халифа векове по-късно се свързват в тунела, който пресича дебелата каменна стена и продължава навътре в скалата под пирамидата. На свой ред тунелът също се раздвоява, като единят му ръкав отвежда право в средната зала и голямата галерия, от която пък се стига в горната зала. Другият, по-скоро открит, слиза още по-надолу, към долната зала. Именно в тази зала работеха Нейбингър и хората му. АМД Зона Пиенти Бях тук през 1951 година, Кимна Каджи. Да, тогава саркофагът беше празен. Тогава. Повтори Нейбингър. Познаваше Каджи от предишни експедиции с Египет, имаше репутация на честен човек. Когато за първи път го нае, преди доста години, получи от няколко места чудесни препоръки за него. Хамънд ме мислеше за глупак, а и тогава бях млад, рече Каджи. Опитах се да му кажа, но той не искаше да ме чуе. Каджи потърка пръстите на едната си ръка в дланта на другата. Нейбингър знаеше какво означава това. Каджи искаше да му се плати за сведенията и едва ли можеше да бъде винен за очността си. Професорът се замисли. Беше взел резонатора под найем. Таксата зависеше от броена. Дните, а от музея му бяха отпуснали средства за 8 дни. Ако го изпрати утре по самолет, ще спести 5 дни от заплащането. Това бяха доста пари, особено за местните жители. Единственият проблем бе как ще обясни после липсата на фактури и документи за останалите дни. От друга страна, какъв смисъл да упорства с апаратурата на място, където няма да открие нищо? Вече беше преписал йероглифите от стените и това бе достатъчно да сметне експедицията за успех, поне от негова гледна точка. И без това резонаторът бе само изстрел на посуки. Нейбингър побутна стажанта. Иди си почини. Уелчър напусна залата и двамата мъже останаха сами. Десет хиляди лири, рече Нейбингър. Лицето на Каджи дори не трепна. 12 хиляди и това е всичко, което имам. Нейбингър знаеше, че това е повече от средната годишна заплата в Египет. Каджи протегна ръка. Нейбингър бръкна в джоба и извади пачката с банкноти, седмичната заплата на всички работници. Сега ще трябва да ходи до банката, за да изтегли останалата сума и да им заплати. Каджи седна с кръстосани нозе на каменния пот, а парите изчезнаха под робата му. Бях тук през 1951 с експедицията на Мартин, когато откриха тази зала, но това не бе първото ми идване. Невъзможно! Отсечен е и бингър. Професор Мартин е прокопал три от стените, за да попадне тук през 1951. Всички стени са били напълно запазени. Върху саркофага е имало оригинални печати от династията на. Говори си колкото искаш. Прекъсна го, къде със същия спокоен тон. Но аз ти казвам, че съм влизал тук и преди 51-а. Плати ми, за да ти разкажа. Ако искаш, слушай. Ако искаш, можеш да спориш. Твоя работа. Ще слушам Кимна Нейбингър, завладян от подозрението, че току-що е профукал за тоя щодох солидна част от субсидията на музея. Вече се питаше откъде ще спести, за да покрие липсата. Умът му автоматично пресмяташе най-благоприятните възможности за обмяна между долар и египетска лира. Но Каджи изглеждаше удовлетворен. Това се случи 9 години преди експедицията на Мартин, по време на Втората световна война. През 1942 тук, в Кайро, управлявах англичаните, но това не се нравеше на мнозина. Египетските националисти бяха готови да разменят едни нежелани управници за други. Надявайки се немците да се окажат по-добри от англичаните и да ни върнат свободата. Същност, никой не го беше еня за нашето мнение. Ромел И африканският корпус идваха от запад през пустинята и в града ги очакваха до края на годината. Ромел Ервин, генерал фелдмаршал, командващ немските войски в Северна Африка по време на Втората световна война, години. Участник в заговора срещу Хитлер Завършва живота си със самоубийство. БПР. Всичко започна през януари 1942, с началото на офанзивата на Ромел. През юни Тобрук. Вече беше в ръцете на немците и англичаните отстъпваха по целия фронт. Дори в Кайро, штаба на 8 армия, офицерите горяха важни документи, подготвяйки изтеглянето. Всички се бояха. А Румел продължаваше да наближава. Британската армия бе отблъсната чак дуела Аламейн. Тубрук – пристанищен град на Средиземно море. По време на Втората световна война през април-декември 1941 г. издържа осеммесечно обсада на италиански и немски войски. Бъпъра Аз работех в Кайро, продължи Каджи, размахвайки ръка на главата си. Дори в разгара на войната имаше такива, които искаха да посетят древните места. Пирамидите са посрещали не една война. Пък и за мнозина войната е средство да попътуват и да припечелят пари. Тъй, че аз организирах обиколки. Понякога, когато клиентът ми плащаше за риска, подкупвах пазачите и го вкарвах вътре. Желайщите да видят голямата галерия не бяха един и двама, той бодна спалец тавана, но галерията всъщност бе на 30. Метра по-нагоре и водеше до вътрешността на пирамидата и до най-горната зала. Каджи разпери ръце. Не ме интересуваше, кой управлява в Кайро. Пирамидите помнеха много управници и щяха да познаят още много в бъдеще. Моят живот е тук, сред тях. Германците бяха само на 300 км от Кайро и изглежда вече никой не можеше да ги спре. В началото на юли генерал Оучинлек беше освободен от поста си и на негово място пристигна Монтгумари. Тук това не направи впечатление на никого. Очакваше се англичаните да отстъкят Палестина и да блокират Суетския канал с потопени кораби. Някъде по това време ме потърси група хора, желаещи да влязат в пирамидата. Говореха със странен акцент, но плащаха добре и това бе по-важно. Същата нощ подкупих пазачите и ги вкарах, използвайки входа на халифа, така поискаха те. Спуснахме се по коридора, докато стигнахме разклонението към главната галерия. Но те не пожелаха да продължат нагоре, не проявиха интерес и към средната зала, която тогава бе все още най-низко разположеното от познатите помещения. Носеха със себе си някакъв чертеж. Каджи посочи стената. Нямах възможност да го разгледам подробно, но беше с такива надписи. Знаците, които никой не може да разчете. Той извърна очи към бележника в скута на Нейбингър. Може би ти ще си първият. Монтгомари, Бърнард Лоу, британски фелдмаршал. От 1942 година командва 8-ма армия в Сеф Африка, нанесла поражение на италонемските войски. В периода 1951 години е първият зам главнокомандващ на НАТО в Европа. БПР. Кои бяха тези хора? Попита Нейбингър и, и затвори бележника. Те бяха германци. Германци? Но как са се добрали до Кайро? Нали градът все още бил в ръцете на англичаните? Нищо полезно. По време на войната Кайро бе един от големите центрове на шпионажа. Какви ли нестранни птици влизаха свободно в града? Завладян от спомени, Каджи продължи с развълнуван глас, истинско преживяване бе да си в Кайро през уния години. Дори курвите работеха за едната или за другата страна, най-често и за двете. Баровете бяха натъпкани шпиони. Англичаните шпионираха германците, които пък шпионираха американците, а те на своя ред шпионираха италианците и тъй нататък. Каджи се изкиска, на черния пазар можеше да се спечели и цяло състояние. Та не беше. Хич трудно да се пратят тези хора в Кайро. Особено през Юли, когато всички бяха заети с подготовка за евакуация или за посрещане на новите господари. Откъде се бяха здобили германците с този чертеж? Прекъсна го и бингър. Нямам представа. Използваха ме само, за да ги вкарам. От тук насетне те поеха управлението. Нейбингър зададе въпроса, който не му даваше мира. А знаеха ли да четат иероглифите? Не съм сигурен, но с тях имаше един, който ги разбираше по свой начин. Бяха дванадесет. Спуснахме се в ниското, където тунелът извива и поема нагоре към голямата галерия, и там спряхме. След като се ориентираха, те започнаха да копаят. Ей, тогава се изплаших. Щяха да ме обвинят, защото пазачите знаеха, че аз съм ги довел. Със своите лопати и кирки буквално унищожаваха прехраната ми. Този, който ги ръководеше, къджи млъкна, завладян от спомени, беше зъл човек. Личеше си по всичко и най-вече по очите. Още като се завайках, той ме сряза с поглед и веднага разбрах, че отворили си още веднъж устата, ще съм мъртвец. Тъй, че млъкнах. Работеха доста бързо. Знаеха къде да търсят и само след час откриха прохода. Нов тунел. Бях толкова развълнуван, въпреки оплахата си. Нищо подобно не ми се бе случвало досега. Новият коридор водеше надолу, към скалата под пирамидата. Никой досега не бе предполагал за подобна възможност. Всички бяха търсили пътища да продължат нагоре. Немците влязоха и аз ги последвах. Не разбирах какво си говорят, но беше очевидно, че и те са развълнувани. Спуснахме се навътре в тунела, къде посочи с пръст през рамо, както и ние с теб тази сутрин. На три пъти движението ни беше блокирано от тънки стени. Таванът беше изписан с непознати иероглифи и аз не се съмнявах, че сме попаднали в участък, където от 4000 години не е стъпвал човешки крак. Немците прокопаха отвори стените, без да се грижат за буклука, който оставяха. Тунелът завършваше с каменна стена, но те не се спряха пред нея, както не ги бяха спрели предишните три стени. Нахвърлиха и кратко се със своите лостове и кирки и съвсем скоро я разкъртиха. И тогава влязохме в залата. Съркофагът си беше там където си го виждал на снимките от експедицията на Мартин, покрит с тежкия похлупък и с непокътнати печати. А и с въздуха се усещаше присъствието на... Каджи Замлъкна и Нейбингър в тренчи, очив него. Сяка шумадьосен от глас на стареца, той почти виждаше картината пред себе си. Каджи погледна към средата на залата, където бе разположен саркофагът. Немците не бяха археолози. Със сигурност го знаех. Личеше се от начина, по който къртеха стените. И по това как щупиха печатите и вдигнаха похлупака. През 1951 на Мартин му бяха нужни 6 седмици, за да отвори саркофага, като подготвяше в подробности всяко предстоящо действие от операцията. А в онази нощ немците го сториха за 5 минути. Нищо друго не ги интересуваше, освен съдържанието на саркофага. Нито надписите по стените, нито печатите. Нищо, освен вътрешността на каменната котия. Съркофагът празен ли беше? Не. Нейбингър чакаше, но нетърпението му наделя. Вътре ли беше тялото на фараона? Не, въздъхна Каджи и сякаш цялата насъбрана енергия го напусна. Не зная какво беше онова което намериха. Съркофага саркофага имаше котия. От черен метал. Не бях виждал такъв метал, нито пък видях след това. Той вдигна ръце, описвайки правоъгълник с височина и ширина около метър. Ей, толкова с голяма беше. Нейбингър поклати глава. Хубава история, каджи. Струва ми се обаче, че платих да чуя измислица. Не беше лъжа, Отвърна с равен глас Каджи. Виждал съм снимките от експедицията на Мартин. Стените, за които говориш, изглеждат непокътнати. Същото въжи и за печатите върху саркофага, били са оригинални. Как ще го обясниш, ако германците са направили онова, което твърдиш? Кой е изидал обратно стените? Ами печатите? Да не е магия? Или духът на фараона? Нейбингър беше отвратен. Не зная, не съм сигурен, признака джи. Зная обаче, че през 1945 англичаните и американците забраниха достъпа до голямата пирамида за цели 8 месеца, чак докато не свърши войната. Никой не можеше да влиза. Може би те са възстановили всичко вътре. Макар и трудно, това не е невъзможно. Когато слезох долу смартин... Стените си бяха на мястото. Зачудих се, защото ги бях оставил разбити. Защо не каза на Мартин? Попита Нейбингър. Тогава бях прост работник. Ай сигурно нямаше да ми повярва, както не ми вярваш и ти сега. Защо ми разказа всичко това? Кажи посочи бележника на професора. Защото те интересуват знаците, които никой не може да разчете. Германците имаха на схемата същите знаци. С тях на помощ откриха тунела към залата. В това няма никакъв смисъл, възкликна на Ако тук са влизали немци и са ограбили саркофага, защо име на англичаните и американците да ги прикриват? Каджи запази мълчание. Ах! Размаха гневно ръце професорът. Защото просто тук не са влизали никакви германци. Колко пъти си продавал тази история, Каджи? Но да знаеш, няма да ти позволя да се измъкнеш толкова лесно. Не съм те излъгал. Наистина бях тук. Каджи пъхна ръка под рубата си и извади кама. Нейбингър се облещи, помислил за миг, че отишъл твърде далеч, но арабинът държеше оръжието за острието и му го подаваше. Нейбингър го взе предпазливо. Откраднах го от един от германците. Всички носеха такива. Стиснал камата, Нейбингър изведнъж почувства, че го побиват тръпки. Дръжката завършваше с миниатюрен череп от слонова кост, а пречупеният кръст бе изрязан върху повърхността и кратко заедно с двете светкавици на печално известните есес. Дръжката беше кокалена и за миг професорът се зачуди от коста на какво животно е била направена, Сетна реши, че е по-добре, ако не знае. Върху блестящата стомана на острието също бе изписано нещо и Нейбингър напрегна поглед в сумрака. Беше една единствена дума – Туле. От другата страна бе гравирано – Фон сект. Нейбингър беше чувал за Туле. Легендарна страна, която още Птулемей и други древни географи са описвали като най-северната обитаема земя, разположена някъде след британските острови. Нямаше обаче ни най-малка представа какво общо има тя с нацистите и пирамидите. Кой е този фон сект? Най-странният тип в групата, отвърна Каджи. Десет от дванадесетте бяха убийци. Прочетох го в очите им. Но станалите двама бяха различни. Единият разчиташе знаците и посочваше пътя. Беше под постоянна охрана, сякаш не бе дошъл по собствено желание. Вторият, фон Сеект, от когато откраднах камата, също се отличаваше. Не беше като главорезите, но и не беше дошъл на сила. Страшно се развълнува, когато откриха черната котия. Тък му този миг използвах да му открадна камата. Извадиха котията и му я подадоха, а той я пъхна в раницата. Изглежда беше тежка, но и той бе доста як. И това ли всъщност търсеха? Само от черната котия. Да. Тръгнахме веднага. Що ме? Откриха. Отвън ги чакаше камион, който подкара на север. Аз избягах и се скрих. Знаех, че пазачите ще ме търсят, когато видят дубките в стената и празната зала. Но никой не ме потърси. Не чух нито думичка, колкото и да е странно. Нейбингър вдигна камата. Как мога да бъда сигурен, че не си я купил на черния пазар? Това не е доказателство за върността на разказа ти. Къджи свира мене. Казах истината. Не ме интересува дали ми вярваш. Аз съм в Мирсаллах. Истината казах. Той посочи резонатора. Това ми напомня, че когато немците отвориха саркофага и извадиха котията, човекът, от когото откраднах камата, Носеше един от тези, кади спря, търсики подходящата дума, малка машинка, тя издаваше звук, когато я насочиха към черната котия. Жужеше като штурец. Гайгеров брояч. Попитане и ибингър. Точно така. Това и кратко е името. Значи черната котия е била радиоактивна. Рече не ибингър, по-скоро на себе си. Макар да нямаше логична причина за това, но усетно бе започнал да вярва на египтянина. Но какво е било затворено в саркофага? Нима древните египтяни са познавали радиацията? Нямаше съмнение, че смущенията в работата на резонатора са от остатъчна радиация. Нейбингър си припомни историята от началото. Имаше само едно нещо, за което можеше да се хване – името върху камата. Фонсект. Кой е, или може би, кой бил този човек? Какво правиш? Попита Каджи, когато Нейбингър пъхна камата в колана си. Ще я задържа, отвърна професорът. Платих ти за историята, а това е единственото доказателство. За това не сме се разбирали, възрази старецът. Искаш ли да разкрия пред хората ти сделката ни? Да им кажа за парите, които ти дадох, сигурно ще настояват за своя дял. Каджи присви очи. После се надигна и кимна. Задръжа, щом желаеш. Това е зъл предмет. Отдавна трябваше да се отърва от него. Четири нешвил, тенеси. Време до излитането, 134 часа и 45 минути, тук е Джони. За известно време ще бъда извън града. Връщам се на десети. Оставете съобщение след сигнала. Чао! Кели бавно постави слушалката, без да си прави труда да остава съобщение. Минаваше девет сутринта на десети. О, Джони, ето че пак си загазил, прошепна тя. Вече не се съмняваше, че Симан се в опасност. Имаше странно чувство за хумор, но едва ли би се шегувал с подобни неща, особено. Когато ставаше въпрос за работата му. Дори съвсем оскъдните разкази за «Приключенията му Салвадор» можеха да обяснят причината за подобна сериозност. Освен това, в писмото си на три пъти бе това «Девет сутринта», което също не беше случайно. Най-малкото, ако всичко е наред, щеше да смени съобщението на телефонния секретар. Тя включи компютъра и задейства телефонната връзка с мрежата. Ако иска да открие Джони, ще и кратко е нужна малко информация. Нещо, за което да се захване. Съществуваха два пътя за разследване и тя знаеше, че са същите, по които и Джони е минал, преди да тръгне на мисията си. Първият беше да се събере подробна информация за Зона 51 и авиобазата Нелис. А вторият, да надникне на всички места, където се обсъждат НЛО феномените и да потърси унези, които са свързани с зона 51. Кели вече имаше известна подготовка в полето на уфологията, което вероятно бе втората причина, ако първата бе приятелската им връзка, Джони да потърси такму нейната помощ. Същност, проблемите, които имаше преди 8 години с военните от базата на Лис, в резултат на това бе погубена начеващата и кратко кариера в документалното кино, бяха свързани именно с тази тема. Една много обещаваща възможност тогава се бе превърнала в истинска катастрофа. Кели огледа още веднъж повнимателно всички документи, изпратени и кратко от Джони, като си записваше ключовите думи на отделно листче. Когато привърши, разполагаше със следното, пощенско клеймо от Лас-Вегас. Капитана. Радиоемисии от 23 октомври, авиобазата Нелис, Червен флаг, Ф. Пощенска котия. Дримленд. Езерото на конярите. След като влезе в една от любимите си мрежови търсачки, Кели започна да въвежда една по една ключовите думи. Първото попадение се получи веднага, щом свърза авиобазата Нелис с датата октомври. Беше кратко съобщение от Тъксън Ситизън с дата 24 октомври. Катастрофа на Ф. Пилотът загива. Преслужбата на военно-въздушната база Дейвис е. Мунтъм потвърди късно с нощи, че самолет ФОТ-355-та учебна скадрила е катастрофирал вчера по време на занятия в околностите на резервата Люк. Пилотът, чиято самоличност не се съобщава по молба на близките, е загинал при катастрофата. Самолетът е паднал в пресечен терен и спасителните операции продължават. Кели поиска дневното издание на другите вестници, но колкото и да беше странно, там не се споменаваше и ред за инцидента. Тя отвори атласа. Резерватът Люк и военно-въздушната база се намираха в Аризона, на стотици километри от авиобазата Нелис. На пръв поглед катастрофата нямаше нищо общо със случая на Джони. Тя понечи да изтрие информацията, но се поколеба. Дали наистина нямаше? Колко често се случват катастрофи с Ф? Едва ли всеки ден? Съвпадение ли е това? Кели не вярваше много в съвпаденията. Бодна неприятно предчувствие. На какво се е натъкнал Джони? Ако записът е от същата катастрофа, военните са положили доста усилия да отклонят вниманието на обществото от Нелис и Зона 51. Не само това, съобщаваха, че пилотът е мъртъв, за което, поне според записа, нямаше сигурни данни. Следващият опит бе да свърже Почтенска котия Сенело. Тук получи три попадения, всичките сочеха, котията като наблюдателен пункт над бреговете на езерото на конярите, където ено ентусиасти често се събирали да зяпат небето. Очевидно човекът, изпратил записа на Джони, капитана, е бил един от тези ентусиасти. Сега поне знаеше къде може да открие една от брънките във веригата. Веднага, щом въведе «Дримленд» или езерото на конярите, екранът се изпълни с общения за куп публикации. Всички имаха връзка с зона 51, още един от ключовите термини, който възнамеряваше да въведе. Съществуваха множество теории за зоната и кели, бе запозната с немалко от тях. Според те дни това бе място. Където правителството осъществявало контакти с извънземните, Разменейки информация и технологии. Порадикалните наблюдатели пък смятаха, че в своята част от сделката хората позволявали на пришелците да извършват зловещи опити върху животни и дори да отвличат хора за своите експерименти. Някои стигаха дутъм, че говореха за опити за кръстоска между извънземни и човеци. Кели поклати глава. Подобни истории пълнеха за главните страници на Жълтите вестници, но едва ли щяха да се и кратко от полза в конкретната задача? Вниманието и кратко спря върху доста аргументираното предположение, че в зона 51 военните провеждат изпитания на свръхсекретен летателен апарат и че на времето на същото място бил изпитван прочутият в Сетълт. Новият секретен самолет се наричал Аврора, летял със скорост от 4 до 2 нулама. И можел да се издига достатъчно високо, за да изстрелва спътници на орбита. М, мах, мах или число на мах, изразява отношението между скоростта на движение на дадено тяло в определена среда и скоростта на звука в същата среда. БПР Правителството официално отричаше съществуването на какъвто и да било тайнствен комплекс на име Зона 51, което беше твърде любопитно, като се имат предвид настоятелните усилия на Военно-въздушното ведомство през последните пет години да закупува все повече земя край езерото на конярите. Явно, че нещо ставаше около тази зона 51. Джони също бе стигнал до този извод, може би дори се бе натъкнал на още по интересни сведения и бе решил, че си заслужава да провери всичко на място, въпреки риска записът да се окаже фалшификация. Докато преглеждаше материалите, направи и кратко впечатление, че две имена изплуват отново и отново. Майк Франклин, самозван специалист по зона 51, живеещ в малкото градче Рейчел недалеч от зоната, и Стив Джарвис, учен, който твърдеше, че е работил в зона 51 и дори е виждал с очите си звънземния летателен апарат, с който там се провеждали изпитания. Джони, навярно, също бе забелязал тези имена. Кели вдигна телефона и поиска от «Справки номера на Франклин». Набра го и зачака, заслушана в равномерния сигнал. Так му, когато се готвеше да затвори, Отсреща се обади разтревожен женски глас. Да. Бих искала да разговарям с Майк Франклин. Обажда се Кели Рейнолдс. Майк го няма. Знаете ли кога ще се? Върне. Няма го тук, повтори жената. Работя върху статия за енело за известно списание. Продължи Кели, привикнала с подобни разговори, и бих искала да казвах ви, че не е тук. Прекъсна е жената. После неочаквано изхлипа. Майк е мъртъв. Катастрофирал е с колата с нощи. Кели неволно стисна дръжката. Къде е станало това? На шосе 57, на около 30 км от града. Сам ли е бил? Какво? Сам ли е бил в колата? Да. Штатските полицаи казаха, че е излязъл извън пътя, за да избегне сблъсък селен. Намекваха също, че Майк бил пиян. Но Майк никога не пие, когато кара. Не е такъв човек. Освен това някой е тършувал из къщата. Опитали са се да заличат следите, но спознах. Страх ме е, че може пак да дойдат. Кои да дойдат? Попита Кели. Жената се изкиска истерично. Те, кои... Нали знаете? Не, не зная, отвърна Кели. За кого говорите? О, забравете. Майк не биваше да се захваща с тая работа. Толкова пъти му го повтарях. Как се казвате? Попита Кели. Хичне си и помисляйте. Махам се от тук. Не зная с какво се занимавал Майк и не искам да чуя повече за него. Телефонът прекъсна и Кели бавно остави слушалката. О, Джони, Джони, прошепна тя. Този път наистина лъжицата не е била за твоята уста. Тя извика на екрана разписанието от задачи за следващите две седмици и ги прегледа. Нямаше нищо, което да не търпи отлагане. След като се свърза с когото трябваше и получи нужната отсрочка, тя позвъни в самолетната компания и поръча билет за Лас-Вегас. Накрая, отново от справки се здоби с телефонния номер на Стив Джарвис в Лас-Вегас. Гласът от среща бе мъжки. «Ало! съ Стив Джарвис ли говоря? Кой се обажда? Кели Рейнолдс». Аз съм журналистка на свободна практика и в момента работя над статия за. Хонорарът ми за интервю е 500 долара. прекъсна безкомпромисно Джарвис. С това ще си купите един час. Господин Джарвис, опитвам се да открия. 500 долара за един час. В брой или чек? Никакви безплатни отговори. Кели преглътна болезнено и помисли. Ще може ли да се срещнем тази вечер? Бар Занзибър, в 7 часа. Бъди точна! Как ще ви позная? Попита Кели. Аз ще те позная. Носи нещо червено. И гледай да е по-секси. Може после да се позабавляваме. Кели стисна зъби. Слушай, аз съм професионален. Журналист и идвам във вега по работа. Хич не ми из, ясно, не ти е толкова зор за интервюто, прекъсна я отново Джарвис. Приятно ми беше да разговарям с вас, госпожица Рейнолдс. Кели мълчеше. Мъжът също не затваряше. Патова ситуация, прекъсвана от електронния покот на връзката. Джарвис пръв наруши тишината. Имате ли парите? Пет сто В брой. Да. Хубаво! Попитайте за мен, Бармана. Той ще ви опъти в правилната посока. Ще бъда там в 7. Докато затваряше, споходи амимолетно съмнение. Дали не надценява опасността? Тя издърпа чекмеджето на бюрото и извади отново папката с документите за Нелис. Погледна я замислено. Веднъж вече бе минавала по този път. Но сега беше различно. Не ставаше въпрос само за сензацията, а за живота на Джони. Ако още е жив. Което не значеше, че трябва да тръгне неподготвена. Тя прегледа повторно статията за Джервис, записа си нещо, вдигна телефона и набра още един номер. Кайро, Египет. Време до излитането, 134 часа и 40 минути Питър Нейбингър също търсеше отговори на въпроси но не виждаше никакъв смисъл в информацията, която се изписваше на компютъра пред него. Намираше се в изследователската секция на университета в Кайро и използваше тяхната информационна база данни, за да провери разказа на Каджи. Разчиташе, че само тук ще бъдат събрани всички сведения, свързани с разкопките около и в пирамидите. Никъде не откри съобщение, че през Втората световна война в пирамидите са влизали германци, но това не го изненада. Затова пък, докато сортираше информацията от войната, действително се натъкна на една бележка, публикувана в Токашен вестник през 1945 г., според която достъпът до голямата пирамида наистина е бил забранен за 7 месеца през същата година и древната постройка е била център на необяснима активност от страна на военните. Кръстосаната отпратка между думите Толе е нацисти доведе до изненадващ резултат. Нейбингър познаваше туле като наименование на митологична северна земя. Нацистите обаче бяха изменили значението и кратко, както и на множество други митови легенди, пригаждайки за своите первързни цели и дори бяха използвали някои археологически открития, за да потвърдят твърденията си. Даже хора запознати с археологията са чували за розецкия камък, открит. През 1799 година, когато армията на Наполеон превзела Кайро. В известен смисъл, кръглият камък се оказал ключът към разгадаване тайните на древния Египет, особено след като Шамполион разшифровал накрая кода на египетските йероглифи, отварейки вратите към огромно количество информация. Ала тук, в университета в Кайро, Нейбингър откри неща, за които нямаше и най-малко понятие. Оказа се, например, че през 1842 г. пруският крал предвождал експедиция до Египет, която продължила разработките върху текстовете от древността. Един немски египтолог, на име Рихард Лепсиус, придружавал краля и останал в Египет цели три години. За това време направил първите точни чертежи и измервания на пирамидите. През следващите години немците бяха посветили доста време и енергия на изучаването на пирамидите, иероглифите и старите руни. Несъмнено, ако разказът на Каджи бе достоверен, накрая бяха поженали плодовете на своите усилия. Известно бе също, че през периода преди Втората световна война в Германия се е водила целенасочена работа върху легендите, с цел да бъдат превърнати в солидна основа на зараждащата се нацистка доктрина за расовото превъзходство. Пречупеният кръст, символ, използван от различни древни народи, станал отличителен знак на нацистското движение, а Лист, един от хората, оказали влияние върху светогледа на Хитлер, дори твърдял, че е разчел успешно надписите са стари руни. Лист, Фридрих, 1846, немски економист, защитавал шовинистичната идея за господство на Германия в Европа. Неговите идеи са използвани от нацистите за обосноваване на геополитиката, БПРА. Нейбингър вдигна ръка от клавиатурата и почеса замислено брадата си. Вярно бе, че разчитането на надписите от розетския камък бе помогнало в изучаването на йероглифите, но не и в расшифроването на старите руни. Според него те датираха от много подревни времена, далеч преди появата на ероглифната писменост. Нейбингър си спомни за думите на Каджи. Че немците използвали някакъв чертеж с подобни надписи, за да се ориентират. Какво ли означаваше това? Дали не бяха открили начин за разчитане на руните, който все още се пазеше в тайна от учените по света? Не разполагаха ли с документи и чертежи от времето на Лепсиус? Или просто е било карта на пирамидата, прекопирана? От някой, за когото руните също са неразгадаема мистерия. Някъде бе чел, Чемита за свещения Грал се радвал на широка популярност сред нацистите, но преподавателите в университета ги представяха като аматьори в полето на археологията, повече заинтересувани от пропагандата, отколкото от науката. И все пак, ако издирванията им са довели до някакви резултати. Сигурно и на него щяха да му се присмиват, ако разкрие хипотезата си за връзката на надписите от Централна и Южна Америка с старите руни от пирамидите. Отново се зарови и с документите. Към края на Първата световна война повечето окултни групи, създадени още преди войната, започнали да набират сили, подхранвани от горчивото разочарование на населението от наложения на Германия мирен договор. Една голяма част от тези групи се обединили под общото название – Туле. През 1933 г. в Германия била публикувана книгата «Бевия Хитлер към. Преди да дойде Хитлер». И тази творба била посветена на връзките между национал-социалистите и Туле. По-интересно бе, че малко след появата на книгата, авторът и кратко изчезнал при мистериозни обстоятелства и всички копия от изданието били конфискувани и унищожени от нацистите. Името на автора било барон Рудолф фон Себотендорф. За голяма изненада на Нейбингър в компютъра имаше отказ от споменатата книга. Себотендорф безприял вниманието си върху митовете за Атлантида и Туле, но ги разглеждаше в съвършено нова светлина, за да ги превърне в доказателство за налудничавите си твърдения. Така, например, според Себотендорф, някога Туле е била център на древна цивилизация, унищожена по време на Големия потоп. Тази концепция се основаваше на една поранна теория, пропагандирана от тосовското общество. Нейбингър прочете една кратка молитва за компютъра, с чиято помощ можеше да прескача за отрицателно време от една тема на друга, и пое подирите на последната информация. Теосовското общество било основано през 1875 г. в Нью-Йорк от Елена Балавацка. Според нея, обитателите на Атлантида или Туле, както я е наричали нацистите, олицетворявали четвъртата раса единствената истинска човешка раса, което, разбира се, било много привлекателно за тяхната арийска теория. На външен вид хората от Туле наподобявали каменните статуи, открити по бреговете на. Великденските острови Елена Белавацка, руска писателка и Теософ Под влияние индийската философия основава през 1875 г. в Нью-Йорк Теософското общество. Мистичната му доктрина е повлияна от будизма и дъра източни учения, които се преплитат с окултизъм и на ортодоксално християнство. Бъпъра Нейбингър зарови пръсти в брадата си. Откъде по дяволите, и кратко е хрумнало това? Споходи го усещането, че е тръгнал по следа, но въпреки всичко продължи да чете. Като основна причина за изчезването на четвъртата раса, атлантите или толяните, се сочеше кръстосването и кратко спониши същества. Изводът, побързали да вметнат нацистите, е, че трябва да се съхранява чистотата на превъзхождащата раса. Значи, фашистите са се интересували от Атлантида? Но какво общо има това с древния Египет? Професорът се облегна назад уморено и затвори очи, опитвайки се да подреди късчетата от информация в една обща картина. Защо нацистите са унищожили книгата и каква е била съдбата на Себутендорф? На пръв поглед нямаше каквато и да било пряка връзка с разказа на Каджи, ако се изключеше думата «туле», изписана върху острието на камата, но Нейбингър бе привикнал към подобни интелектуални загадки и не се предаваше лесно. Може би зад завесата се криеше много повече, отколкото изглеждаше на пръв поглед. Нейбингър потърка очи и зачета отново откъса от книгата. Едно от възможните обяснения за конфискуването и кратко бе – че Хитлер искал последователите му да си мислят, че той, а не се Бутендорф или някой друг, е авторът на тези идеи. Нейбингър реши да продължи още малко по тази следа. Ала по темата, Атлантида изникнаха грамадно количество отпратки, над хиляда. Значи не само германците са се интересували от изчезналия континент. Той прегледа първите двадесетина и избра една статия, която му се стори подходяща за начало. Атлантида все още се смяташе за митична страна, споменавана в оригинални източници единствено от Платон. Повечето историци бяха на мнение, че Платон е създал Атлантида като метафора, литературно средство за изразяване на възгледите си. Онези, които вярваха в съществуването на Атлантида, се разделяха в зависимост от твърденията си за местоположението и кратко. Според едни, тя е била остров в Средиземно море. Унищожен при мощно вулканично изригване. Група океанолози дори изследвала кратера на вулкана Санторини за следи от изчезналия континент. Другия поставяха в самия център на Атлантическия океан. Споменаваха се Азурските острови, езерото на седемте града на остров Сан Мигел изпълваше кратера на угаснал вулкан. Смяташе се, че главният град на Атлантида лежи на дъното на това езеро. Нейбингър продължи надолу. Пропускайки няколко статии в търсене на най-последните разработки. Откритите само преди няколко години грамадни изделани камъни, недалеч от бреговете на остров Биемини, на Бахамите, бяха предизвикали истински фурор, ала все още нямаше достоверно обяснение за това, чие дело са. Тази информация му се стори позната. Амида, миналата година на една конференция имаше изказване на учен от този район. Ако не го лъше паметта, върху камъните имаше и надписи с стари руни, които не можели да бъдат разчетени. Нейбингър постави кофарчето си на масата, непосредствено до компютъра и взе да тършува и с него. Някъде вътре трябваше да лежи папка с документи, носеше я винаги със себе си, когато заминаваше на експедиция. По-важното бе, че заедно с документацията, вътре бяха събрани всички визитни картички на хора, с които се срещал по какъвто и да било повод. Неслед дълго я е откри Хелън Слейтър, жената от Биемини, която бе говорила на конференцията. Извади визитката и я прибра в джоба на сакото си. Направи разпечатка на статията и премина към следващата. Тя бе посветена на един американски конгресмен от миналия век на име Игнатиус. Донели, автор на книга, превърнала се в Беселър за времето си, Атлантида – един свят преди потопа. Донели градеше хипотезите си върху приликите между предколумбовите цивилизации в Америка и Египет. Нейбингър изпита чувството, сякаш чете началото на собствените си, непубликувани разработки върху старите руни. И двете култури са строяли пирамиди, познавали са балсамирането, 365 дневния календар и в митовете им се споменавал унищожителен потоп. През следващите десетилетия теорията на Донели и неговите последователи срещнала яростна критика същата, каквато вероятно биха предизвикали публикациите на Нейбингър. След като приключи с тази статия, професорът се върна към показалеца, който го бе довел до тук, връзката между нацистите и Атлантида. В навечерието на Втората световна война нацистите изпратили експедиции и към двата полюса в търсене на следи от Атлантида или Туле и на изгубени реликви като свещения грал. А също и в Централна Америка, където има пирамиди, не толкова големи, Колкото са египетските, но са старорунически надписи. Нейбингър отново се поче са замислено. Какво са открили нацистите, че да ги отведе при голямата пирамида и до тайната зала, неоткрита в продължение на 4000 години? Дали не са се научили да разчитат старите руни, сдобивайки се с важни източници на информация? Ако историята на Каджи е правдива, почти нямаше съмнение, че се разполагали с конкретни сведения за местонахождението на долната зала. Нейбингър изчисти екрана и се върна при търсачката на думи. Сет набавно изписа името, което бе научил от Каджи Фонсект. Една препратка. Нейбингър извика статията на екрана. Беше посветена на 50-годишнината от хвърлянето на атомната бомба над Хирошима и в нея се говореше за разработването на атомното оръжие през Втората световна война. Нейбингър запрелиства статията. Фон сект, бе сред имената на физиците, работили върху конструирането на първата атомна бомба. Но според Каджи, фон сект бе дошъл тук с нацистите. Как тогава, в края на войната, се бе озовал в Америка. Защо им е трябвало на немците да водят атомни физици във Великата пирамида? И най важното какво е открил Фон Сеект в саркофага на долната зала през 1942 година? Изведнъж си спомни за нещо, което бе надраскал в... Бележника си само преди няколко часа и пръстите му замръзнаха над клавиатурата. Пресегна се към раницата и извади бележника. Беше работил върху надписите от долната зала. Над мястото, където някога е лежал саркофагът. Разполагаше само с частичен превод на посланието от стената, могащо слънце. Забранено. Родно място. Колесница. Никога. Отново. Гибъл за всички живи същества. Какво беше това? Заклинание срещу потенциални грабители? Или конкретно предупреждение за онова? което бе взел Фон Сеект. Но защо е трябвало съюзниците да прикриват проникването на нацистите в пирамидата? Заради нещо далеч по-важно от обикновено археологическо откритие. Имаше един начин да узнае. В края на статията бе отбелязано, че Фон Сеект се радва на добро здраве и живее в Лас-Вегас. Нейбингър изключи компютъра и си справи. Да върви по дяволите бюджетът. Тук имаше голяма загадка и той единствен е бе надушил. Нейбингър напусна решително университетската библиотека, отскочи до най-близката самолетна агенция и поръча билет до щатите, смеждин на спирка Остров Биемини. След това се свърза по телефона с Невада и поиска от справки адреса и телефона на Фон сект. Имаше само един абонат с подобно име – Вернер Фон сект. Когато набра номера развълнуван, за своя неприятна изненада откри, че ще трябва да разговаря с телефонен секретар. Все пак изчака сигнала за начало на записа и произнесе с равен глас. Професор фон сект, казвам се Питър Нейбингър. Работя в отдела по египтология към Беруклинския музей. Бих искал да разговарям с вас за голямата пирамида, тъй като според мен имаме общи интереси по въпроса. Току-що разчетох някой от надписите в долната зала, която вероятно и вие сте посещавали преди много години. Ето текста, могъщо, слънце. Забранено. Родно място, колесница, никога отново. Гибел за всички живи същества. Дали не бихте могли да хвърлите малко светлина върху смисъла на това послание? Моля, оставете съобщение за възможна среща на моя телефонен секретар. И Нейбингър добави телефонния си номер. Пет Лас-Вегас, Невада. Време до излитането – 133 часа. Без лечение – около година, плюс-минус 6 месеца. С лечение – най-много още половин година. Старецът дори не трепна, докато изслушваше присъдата на доктор Крус. Той кимна спокойно. Изправи се и стисна с костеливата си ръка черния, лакиран бастун. Благодаря ви, докторе. Можем да започнем процедурите още отра сутринта, професор Фон сект побърза да вметне доктор Крус, сякаш да намали неприятния ефект от предишните си думи. Хубаво. Искате ли да ви предпиша, Крус спря, повлиян от властния жест на професора? Няма нужда. Всъщност, за мен не е изненада. Намекнаха ми, че това може да е причината още при предишния ми преглед в болницата. Исках само да потвърдя съмненията си и да ви дам възможност да ми го съобщите лично. Охраната ще ме откара у дома. Е, в такъв случай ще се видим утре, отвърна с помръкнало лице лекарят. Приятен ден, докторе. След тези думи Вернер фон Сект напусна кабинета и прекуси просторния вестибюл, следвам по петите от двамата телохранители. Качиха се в колата, която ги очакваше на паркинга. И потеглиха право към летището на авиобазата на Лис, откъдето продължиха на северозапад с малък, черен хеликоптер. Докато набираха височина, професор фон сект се отпусна назад в тясната, тапицирана седалка, загледан вменящия се долу пейзаж. От 50 години американската пустиня се бе превърнала в него втори дом, но душата му все те и тъгуваше по обраслите с гори хълмове на баварските алпи, където бе израснал. Беше се надявал, че ще ги зърне поне още веднъж, преди да си отида от този свят, но днес бе узнал, че няма да успее. Никога не биха го пуснали след толкова много години, прекарани тук. Той разгъна лището, върху което бе преписал съобщението от телефонния си секретар, докато чакаше пред кабинета на доктор Круз. Могъщо, слънце. Забранено. Родно място, колесница, никога отново. Гибъл за всички живи същества. Спомни си за голямата пирамида и леко се намести върху седалката. Ето, че всичко се завръщаше отново, като един голям кръг. Стигнал бе там, където се бе озовал преди 50 години. Въпросът бе дали е научил нещо за този половин век и дали този път ще постъпи различно. Дяволското гнездо не браска. Време до излитането едно-три-две часа. Под камуфлажната мрежа, която Търкот бе помогнал да опънат, механиците подготвяха трите хеликоптера за излитане. Вече бяха разгънали витлата и ги бяха поставили по местата им. Пилотите обикаляха машините и извършваха последни проверки на... Системите Търкот лежеше в самия край на примитивното летище, където, насмени с още трима войници, следеше за движение по асфалтовото шосе в Ниското. Пътят беше в ужасно състояние, с напукана, на стилка и очевидно отдавна бе занемарен. Което съвсем не означаваше, че не би могъл да се появи някой любопитен тип с джип и да си пъхне нос точно в охранявания район. Заповедта бе да пресрещнат всеки, решил да се доближи откъм пътя. Въпросът, на който все още нямаше отговор, бе каква е мисията, която ще изпълнява тяхната част разпорежданията, които им бе давал през нощта прага, Имаха строго конкретен характер и не разкриваха дори малкото нова, което им предстоеше да вършат, когато слънцето отново се скрие. Кубът, зона 51 Време до излитането, 130 часа и 30 минути заседателната зала бе разположена вляво от контролния център, когато се върви от към входните сензори. Залата беше звуконепроницаема и всеки дневно се проверяваше за подслушващи устройства. От момента на построяването му сигурността на Куба не бе подлагана на съмнение, нито за Мик и генерал Гулик без твърдото намерение да запази този рекорд за идните поколения. Широка, правоъгълна Махагонова маса изпълваше централната част на залата, а по крайщата и кратко бяха подредени 12 кожени кресла. Гулик се бе настанил начално място и изчакваше мълчаливо останалите кресла да бъдат заети. Погледът му се спря върху накуцващия фон сект докато професорът сядаше на отсрещния край на масата. Голик вече бе научил от доктор Крус за неизлечимото му заболяване. За генерала новината бе от добрите. Старецът отдавна бе наживел ползата, която им носеше. Голик премести поглед върху най-младата личност от присъстващите, седнала отдясно до него. Дребничка, чернокоса жена си с питолице, облечена в строк сив костюм. Доктор Лиза Дънкан участваше за пръв път в тяхното заседание и макар въвеждането и кратко в работата да бе едната от точките в програмата на срещата, тя едва ли бе най-важната за генерала. В действителност той я разглеждаше дори като ненужно забавяне в момент, когато целият проект набираше скорост. Не биваше да се забрави и фактът, че доктор Дънкан бе първата жена, допускана някога в заседателната зала. От друга страна тя заемаше мястото, което по право се полагаше за. Съветниците на президента, и това налагаше да и кратко се отдава нужното уважение. Генералът прокара пръсти по кожената тапицерия на креслото, сякаш за да успокои разтревожените си мисли. Чакаше ги още толкова много работа, а времето не стигаше. Защо трябваше да изтеглят предишния съветник? Старият професор, предшественикът на Лиза Дънкан, бе толкова въодушевено от което правеха горе, че не им създаваше никакви грижи. Само преди седмица обаче Кенеди, човекът от Сру, предупреди генерала за пристигането на Дънкан. Голик незабавно му нареди да изрови досието на докторката. Надушваше някаква заплаха в появата и кратко, нямаше нищо случайно в пристигането и кратко и в предназначението на стария професор. Добър вечер, господа и дами, добави Голик и кимна неопределено на, на всички присъстващи. Добре дошли на поредната среща на Меджик. страничните облегалки на креслото му бяха вградени цял ред бутони и генералът натисна един от тях, а на стената зад него се появи оголемено изображение на компютърен монитор. Същото изображение изгря и върху наклонения екран пред голик, разположен така, че само той да го вижда, инструктаж на президентския съветник. Текущо състояние на скакалците. Текущо състояние на кораба майка. Предстояще изпитание на кораба майка. Това е програмата за днес, обяви Гулик, като огледа масата. Но първо, тъй като работната група има нов член, налага се да ви представя. Ще започна отляво, по посока на часовниковата стрелка. Господин Кенеди от СРО е заместник директор на операцията. Той е връзката ни с органите на разузнаването. Кенеди беше най-младият мъж в групата. Беше се издокарал в скъп костюм и сигурно щеше да носи тъмни очила, ако не се намираха на половин километър под земята. Голик не го обичаше заради възрастта му и арогантното поведение, но за съжаление имаше нужда от него. Кенеди имаше гъста, кадрава коса и слънчев загар, който рязко контрастираше с бледите лица на останалите присъстващи. Генерал-майор Браун, заместник-началник штаб, ВВС Военновъздушните сили отговарят за административната и тиловата поддръжка и за охраната на целия проект. Генерал-майор Емозли, заместник-началник щаб, сухопътни сили. Армията ни доставя персонала за охрана на обекта. Морски адмирал Кукли, флотско. Разузнаване. Флотът отговаря за контраразузнаването. Доктор Фон Сект, старши научен консултант на проект Меджик. Доктор Сект е единственият човек в тази зала, който е в проекта от самото му създаване. Доктор Дънкън, най-новият ни член, е научен съветник на президента. Господин Дейвис, координатор за специални задачи, Национална разузнавателна служба. Нересе е агенцията, чрез която се осъществява финансирането. Доктор Ферел, професор по физика от нью технологичен университет. Също старши научен съветник по въпросите на реверсивното инженерно разработване. Доктор Слейдън, психолог на проекта. Доктор Андърхил, аеронавтика, лаборатория по реактивна техника. Нашият експерт по полетите. И доктор Крус, медик. Гулик сметна, че е изгубил достатъчно време за кадрови въпроси. Бих искал да поздравя доктор Дънкън за присъединяването и кратко към групата ни. Той премести тежкия си поглед към Лиза. Зная, че сте получили секретна документация върху историята на проект Magic, тъй, че няма да ви губя времето с стъпления. Бих искал да ви запозная с някои от най-важните моменти на предстоящата операция. Първо, всичко, което е свързано с проекта, е класифицирано като свръхсекретно категория К. Това е най-високата степен на засекретеност. Magic. Официалното название на хората, събрани около тази маса, съществува от 54 години. И нито веднъж през това време не е имало опасност от нарушаване на секретността. Основната ни задача има две части. Първата да усъвършенстваме летенето с скакалците или летящите чинии и да изучим системите им за задвижване по метода на реверсивния инженерен анализ. Той натисна копчето и на екрана се появиха 9 сребристи диска подредени един за друг в грамаден Хангар. Трудно беше да се различат някакви подробности от снимката, но първото впечатление бе, че пет от дисковете са съвсем еднакви, докато останалите четири имат дребни различия. С тези скакалци летим от 33 години, а за настоящата операция разполагаме с основни и резерви екипажи. Все още обаче не можем да се похвалим с особен успех в разгадаването на метода на тяхното движение. Той огледа присъстващите, вдигнал много значително вежди. Знае за този проект, вметна Дънкан. Гули Кимна Продължаваме с полетите на скакалците, за да поддържаме в готовност екипажите, а също и за набиране на нови данни за реактивните системи и полетните им характеристики. Вече сме конструирали няколко прототипа на двигатели, но нито един от тях все още не функционира адекватно, добави той предъвквайки основния проблем, с който се бореха от години, без никакви изгледи за успех в близкото бъдеще. Втората част, Корабът майка, е съвсем друга история. На екрана се появи издължено тяло с форма на пура, също разположено в голям, изсечен в скалите, хангар. Невъзможно беше да се определят размерите на обекта от снимката, но дори в двоизмерна проекция се създаваше впечатление за нещо грамадно. През изминалите години корабът Майка беше костелив орех за най-добрите ни учени, но изглежда най сетне разполагаме с достатъчно познания върху системите за управление, за да задействаме двигателите му. Так му за това се готвим в момента. Ще бъде, ще бъде истинско бедствие, ако ги задействаме прекъсна го фон сект, като гледаше към Дънкан. Нямаме никаква представа на какъв принцип работят. О, да! Глупаците от реверсивния отдел ще ви кажат, че познават добре системата за управление, но това няма нищо общо с механиката и физическите принципи на самия двигател. Все едно да накарате някого да подкара атомен бомбардировач, само защото знаел да управлява кола, а штурвалът на бомбардировача много приличал на волан. Това е безумие. Лявата вежда на генерала трепкаше нервно, но гласът му остана спокоен. Благодаря ви, доктор Фонсект. Но вече приключихме с обсъждането на този въпрос. Никога няма да можем да разберем принципите на кораба Майка, ако не правим опити да го изследваме. Същият метод приложихме при скакалците и, и все още нямаме понятие за начина, по който се задвижват, подхвърли фон сект. Но за това пък летим на тях и ги използваме, рече доктор Фарел, физикът. Всеки ден се приближаваме все повече до тайните им. Опасна игра с нещо, което не разбираме, парира фон сект. Тестовете рисковани ли са? Попита Дънкан, доста спокойна сравнение с развълнувания и възбуден фон сект. Голик втренчи поглед в нея. Точно преди срещата бе прегледал отново секретното досие, което му бе донесъл Кенеди. Знаеше за Дънкан повече, отколкото вероятно тя самата за себе си. На 37. Два пъти разведена, син в частно училище във Вашингтон, докторът по медицинска биология от Станфорд, успешна кариера в бизнеса и сега, благодарение на връзките и кратко с първата дама, политическо назначение на вероятно най-нестабилния пост в администрацията. Разбира се, Голик не се съмняваше, че президентът не е съвсем наясно с функциите на «Меджик». Това беше една от спасителните вратички, свързани с проекти с подобно ниво на засекретеност. Понеже мълцина имаха достъп до поверителната информация, често ги забравяха в голямата картина. Госпожо, подеголик, решил да смени подхода, всичко е рисковано, но изпитателните полети са едно от най-опасните занятия в съвременния свят. Аз самият също съм бил пилот испитател в началото на кариерата си. За една година във военно-въздушната база Едуард Сусмина от 2-те члена на нашата ескадрила загинаха. Откривайки дефекти в конструкцията на машините. А тук става въпрос за извънземни технологии. Не ние сме конструирали тези апарати. Но имаме едно преимущество, добави генералът. Провеждаме изпитания на техника, която работи. Най-голямата опасност, с която се срещах като пилот-изпитател, бе да натоваря машините до степен, при която те ще полетят. В ние знаем че тези апарати могат да лекят. Въпросът сега е да разберем как лекят. Голик извъртя леко креслото и посочи кораба майка, Положим в своята. Люлка от стоманени подпори. Малко повече от 130 часа остават до първия изпитателен полет. Но преди това възнамеряваме да включим за малко двигателите, за да видим какво ще стане. Това е и причината, поради която сме се събрали тук, за да се уверите с очите си, само след няколко часа, че няма никаква опасност. Няма да вдигаме кораба във въздуха, просто ще поставим пилот на контролния пулт, който да задейства за кратко двигателите и после да ги изключи. Не го пращаме на заколение. Тук, при нас, работят най-добрите мозъци на страната. Фон Сект и сумтя недоволно. И през 83-та също разполагахме с най-добрите мозъци, което не попречи, достатъчно, докторе, прекъсна го остро голик. Решението е взето. Срещата ни имаше информативен характер, а не целеше обсъждане. Точно в 13 часа местно време двигателите на кораба майка ще бъдат включени за 10 секунди и сетне ще ги изключим. Така е решено, повтори той. А сега, да продължим ли с дневния ред? През следващите 30 минути заседанието продължи без непредвидени прекъсвания. Накрая Голик отново взе думата. Доктор Дънкан, ако желаете, ще ви разведем из помещенията, а след ще отскочим до хангара, за да наблюдаваме заедно опита. Нямам нищо против, ким на жената. Но първо бих искала да разменим няколко думи насаме с вас. Надявам се, че ще ни извините, господа, произнесе генералът. Моля, изчакайте ни отвън. Има нещо, което не разбирам, каза Лиза Дънкан, веднага щом помещението си изпразни. Има много неща, които ние не разбираме, поправи я генерал Гулик. Технологиите, с които работим тук, надхвърлят и най-смелото въображение. Не говоря за технологии, каза Дънкан. Говоря за администрацията на тази програма. Има ли някакъв проблем? Попита Гулик, вледеняващ глас. Защо е цялата тази секретност? Произнасе Дънкан, сякаш не забелязала тона му. От какво се крием? Причините са много. Бих искала да ги чуя. Гулик запали пура и издуха демонстративно облача дим към надписа «Не пушате на стената». Този проект е създаден през Втората световна война и това е първата причина, поради която е бил засекретен. Сетна идва студената война и необходимостта да не се допусне попадането на подобна информация в ръцете. На руснаците, изследване на наши сътрудници е доказало недвусмислено, че ако руснаците узнаят с какво разполагаме, това може да доведе до опасно нарушаване в равновесието на силите и дори до заплаха от изпреварващ ядрен удар. Дяволски добра причина да го пазим в тайна, ако питате мен. Дънка на свой ред извади цигара от чантата си. Тя посочи пепелника до ръката на гулик. Може ли да го използвам? Запали, без да чака разрешение. Генерале, студената война приключи преди близо 10 години. Искам да чуя сериозни причини. Едно мускулче трепна върху дясната буза на генерала. Студената война може и да е приключила... Но все още има балистични ракети с атомен заряд, насочени към нашата страна. Ние тук разработваме технологии, които могат да променят неузнаваемо развитието на човешката цивилизация. Това ако не е достатъчна, възможно ли е прекъсна го дънкан за секретяването на проекта да е просто инерция от миналото? Разбирам за какво говорите, отвърна нацупено голик, сетне се усмихна, но и това не помогна да се разведри обстановката. Той прокара пръст по папката с досието на докторката и едва сдържа мигновеното си желание да запрати по нея. На пръв поглед и се сторило, че заболеният в тайни Меджик е просто тежко наследство от студената война, но нещата са далеч по-сериозни. Като например, рече Дънкан, но не дочака отговор. Дали проблемът не е в финансирането? Или в това, че някога за създаването на проекта са били наети хора, Издирвани от правосъдието, като вашия стар професор? Няма ли да се окаже, че в известни случаи хората са надвишавали правата си и дори са престъпвали законите? Блестящите червени цифри върху монитора показваха, време до излитането, 130 часа и 16 мин това бе всичко, което сега имаше значение за Гулик. Беше обсъдил с някой от групата как точно да се справят с проблема Дънкан и моментът за атака изглежда бе настъпил. Каквото и да станало преди 50 години, едва ли сега можем да го поправим, заяви той. Опасяваме се по-скоро от въздействието, което подобни разкрития могат да окажат върху обществеността. Според някои проучвания на доктор Слейдън, нашия психолог, социалните и економическите последствия от разкриването на цялата истина за Зона 51 могат да Бъдат катастрофални Толкова катастрофални, че всички следвоенни президенти са одобрявали без колебание съхраняването на нашите изследвания в дълбока тайна. Е, този президент може да е на друго мнение. Времената семенят. Средствата, които са били вложени във вашия проект, са огромни, а резултатът за сега е минимален. Ще си заслужава, дори ако само вдигнем кораба майка във въздуха. Дънкан загаси цигарата и си справи. Надявам се, Приятен ден, сър. Тя се извъртя на високите си токчета и излезе през вратата. Миг по късно в залата влязоха неколцина от униформените представители на Меджик. Лицето на Голик беше изкривено от гняв. Дънкан души като хрътка, посрещна ги той. Изглежда знае, че нещо става. Ами да и кратко покажем доклада на Слейдън за въздействието сред обществото, предложи Кенеди. Казах и кратко за доклада, но тя вече го е чела, отвърна го лик. Не, друго търси тя. Мислите ли, че знае за си? Попита Кенеди. Не. И най-малко подозрение да имаше, щяхме да го научим преди нея. Имаме сигурни хора във всички разузнавателни служби. Трябва да е нещо друго. Операция Ткламер? Попита Кеннеди. Гулик кимна. Намекна, че Фон Сект и останалите били наети незаконно. Май знае твърде много. Ако дръпна този конец, токовиж размотали цялото кълбо. Кенеди посочи папката. Можем да попритиснем, стига да кажете. Тя е представител на президента, напомни генерал Браун. Нужно ни още малко време, въздъхна Гулик. Мисля че Слейдън може да омае с песничките си. Ако не успее, добави той, тогава ще играем грубо. Той погледна монитора и смени темата. Какво е състоянието на NightScape? Всичко е наред. Сър, отвърна Адмирал Кукли. Хората са разположени в района на мисията и чакат заповеди. Ами проникването на онзи репортер с нощи? Попита Гулик. Проблемът е решен, а имаме и допълнителна полза от станалото. Става дума за един тип на име Франклин. Енеломаняк. От доста време е като магарешки будил за охраната. Но повече няма да ни безпокои. Мъртъв е и всичко изглежда като пъно происшествие. Как са проникнали в периметъра? Попита Гулик. Франклин е откачил антените от сензорите от двете страни на пътя. Докладва Кокли. Узнахме го от касетофона на репортера. Искам да се смени тази. Система. Явно е остаряла. Монтирайте лазерни сензори край пътя. Слушам, сър. А репортерът. Откараха го в дълси. Не работи никъде. Дошъл тук за собствено разследване. В момента разработваме версията за изчезването му. И да не се повтаря, нареди Гулик с нетърпящ възражения глас. Да, сър. А какво ще правим с Фон Сеект? Намеси се Кенеди. Ако много се обажда, Дънкън може пак да започне с въпросите. Голик се почеса по темето. Професорът е изпята песен. Прекали ли, ще го отстраним по медицински показания. Отдавна вече е само бреме за проекта. Ще поговоря с доктор Круз. Дяволското гнездо, Небраска. Време до излитането 130 часа. Какво е това? Попита Търкот. Мъжът в комбинезон до него вдигна глава. Лазерна стрелкова система отвърна той и штрак на металния капак върху сложното устройство, привлякло вниманието на Търкот. За първи път виждаше лазер, който да се побира в куфар. Но човекът до него очевидно нямаше никакво желание да си бъбрят на технически теми. Още един въпрос към купчината неизвестни. Всички да спят. Не се знае кога пак ще почивате, обади се прага. Стъмни ли се, тръгваме. Той премести поглед върху Търкот. Приятни сънища, е мръвко, добави на немски. Търкот го изгледа продължително, сетне се отправи към групата войници които не бяха на смяна. Излегна се под дърветата, напъха се в алпийския спален чувал и го затвори догоре. Замисли се за всичко, което бе видял, и се запита какво ли бяха казали на прага за него. Накрая реши, че няма никаква представа какво става, нито какво знае прага за него и се унесе в сън. Малко преди да заспи, повлияно от немския на прага, съзнанието му превключи на една друга сцена. Ниско, Задимено помещение, трясък от автоматна стрелба и писъци на ранени. Хангарът, зона 51. Време до излитането, 129 часа и 40 минути Лиза Дънкан вече бе прочела докладите и прегледала снимките, но те не я бяха подготвили за мащабите на операцията. Докато летеше над зоната на борда на един от черните хеликоптери, тя оглеждаше с изненада гигантското летище и прилежащите му съоръжения. Но все още бе под впечатлението на онова, което се криеше вътре. След като излязоха от Куба, тя и придружаващите неколци научени се качиха в изкопания в скалата Хангар. Дължината му надхвърляше километри. Половина, а на ширина бе около половин. Три от стените на Хангара, подът и таванът бяха от скала. Четвъртата представляваше сложно и добре замаскирано съоръжение от плъзгащи се врати, които се отваряха към пистата. Истинските размери на хангара можеха да се преценят в редки случаи като този, когато всички преградни стени бяха вдигнати и човешкият поглед стигаше безпрепятствено от единия до другия край. Дънкън се зачуди, дали не са го направили, за да впечатлят. Ако е така, постигнали бяха целта си. Все още бе завладяна от неприятно чувство заради разговор с Гулик. Преди да дойде тук... Получи точен инструктаж от съветника на президента по въпросите на националната сигурност, но изглежда дори той не знаеше какво точно се круифе Меджик. Проектът съществуваше от 53 години, а президентът бе на власт едва от три. В подобни случаи често служителите смятаха, че са надживели всякакви политически и бюрократични препятствия и ревниво се изпречваха на пътя на всеки, който прави опит да им се бърка в работата. Цру, нересе. Пентагонът, ведомства с необятни администрации и финансиране, преживели не една промяна по върховете. Също и Меджик, само дето тук се бяха окупали по-дълбоко. Въпросът беше защо Голик и компания толкова бързат с изстрелването на кораба майка? Това и някои непотвърдени слухове, достигнали до Вашингтон, бяха причините да изпратят тук. Беше се добрала до някои неприятни разкрития, за които намекна и на Голик. Но това бяха минали неща, както той умело я парира. Повечето от участниците в операция, Кламер отдавна бяха умрели. По-важно бе да разбере какво се готви сега. Да се отваря очите и ушите и да не обръща внимание на собствените си тревоги. Този хангар е бил построен през 1951 година, обясняваше и кратко професор Андерхил, специалистът по аеронавтика. Той посочи сребристите дискове. Някои бяха докарани съвсем наскоро. Наясно сте, предполагам, за начина, по който сме се здобили с тях. В настоящия момент шест от скакалците са в изправност. А ми останалите три? Попита тя. Върху тях работим. Разглобяваме двигателите и провеждаме реверсивни инженерни изследвания. Опитваме се да разберем летателните и контролните системи, както и останалата технология. Тя кимна и го последва към дъното на хангара. Край трите чинии се въртяха работници, заети са задачи, които не разбираше. Действително бе запозната с историята на тези съдове, които, изглежда, просто са били изоставени на различни места по земята някъде в миналото. Изследванията показваха, че продължителността на техния престой доближава 10 000 години. Самите летателни средства никак не изглеждаха пострадали от времето. В документите имаше твърде малко предположения за техния происход и за причините, които са накарали създателите им да пристигнат на земята. Кой знае защо учените тук твърде малко си задаваха подобни въпроси? Това също безпокоеше Дънкан, но тя обичаше да разсъждава с аналогии и опита да си представи как би се чувствала, ако зареже колата си някъде, а след време се върне, за да открие че някой разглобил двигателя и кратко, за да види как работи. Макар скакалците да са били изоставени отдавна, нищо чудновековете според земните измерения да са само дни или часове за истинските им притежатели. Защо всички ги наричат скакалци? Попита. Тя. В документацията бяха обозначени като магнитно задвижвани летателни средства, или мълъса, или просто дискове. Андърхил се засмя. Това малъс го използваме в средите на учените, защото сме свикнали на нафукани заглавия. Иначе им викаме дискове или скакълци. Имайте още малко търпение и ще узнаете причината за последното название. Нямате представа с каква бързина могат да сменят посоката си, сякаш отскачат от невидима стена. Всъщност, названието дойде от първите пилоти изпитатели, оплакаха се... Че се мятали вътре като скакалци при всяка порязка маневра. Доста време и усилия ни отне, докато опознаем достатъчно полетните характеристики и се научим на поплавни завой. Андерхил посочи металната врата в черната стена. От тук, моля. Вратата се плъзна встрани още, щома доближиха, а зад нея се разкри осеместно електрическо монорелсово влакче. Дънкъм влезе в вагона, последвана от Андерхил. Фонсект, Слейдън, Ферел и Крус. Влъкчето потегли и само след миг ги погълна тесен, но ярко осветен тунел. Андерхил продължи с ролята на екскурзовод. От тук до втори хангар, където всъщност е бил открит корабът майка, има не повече от 8 км. Всъщност базата дължи местоположението си на това откритие. Незапознатите смятат, че сме търсили изолираност от големи населени места, но това е само съвпадение с главната причина. Историята започва през Втората световна война, когато група учени оглеждали терена наоколо, с цел да го превърнат в полигон за предстоящите ядрени изпитания. Съвсем наочаквано някои от инструментите им показали странни измервания, сякаш наблизо имало голям метален обект. Засекли мястото? Започнали да копаят и не след дълго се натъкнали на кораба майка в помещението, което сега наричаме втори хангър. Този, който оставил кораба, несъмнено е разполагал с достатъчно усъвършенствана технология, за да прокопае галерия с подобни размери и след това да замаскира. Дънкан не можа да сдържи възклицанието си, когато влакчето напусна тунела и се озова в грамадната пещера, дълга около 2 и широка един километр. Покривът над главата и кратко се издигаше също на близо километър и бе от гладко полирана скала. Целият бе изпъстрен от ярките кръгове на прожектори. Това, което веднага прикова вниманието и кратко, бе черният. Цилиндричен обект, заемащ по-голямата част от пространството в галерията. Корабът майка бе почти 2000 метра дълъг и към 500 широк. Но най-странно впечатление правеше обшивката му черна. Лъскава и невероятно гладка, тя от години не се поддаваше и на най опити за анализ. Нужни ни бяха почти 45 години да узнаем състава и кратко, промърмори развълнувано фарел, който седеше зад нея. Все още не сме в състояние да получим подобна сплав, но поне успяхме да проникнем през нея. Дънкан вече можеше да види скелето в близост до носовата част, ако това бе носът, а не кърмата на кораба. Самият кораб майка лежеше върху грамадна платформа със сложна конструкция, изградена от същата сплав, от каквато и неговата обшивка. Скалните стени на пещерата бяха невероятно гладки, а по пода не се виждаше нито една неравност. Слязоха от вагона и продължиха пеше по край надвисналото туловище на кораба. Докато заобикаляха централната част, Андерхила посочи с пръст. Наричаме го кораб майка не само заради размерите му. Но и защото вътре средната му част има място, по точно специални вдлъбнатини, по размери достатъчни да поберат всички налични скакалци, че и още дозина такива. Склонни сме да вярваме, че именно по такъв начин скакалците са се озовали на земята, тъй като не разполагат с достатъчно мощност да напуснат самостоятелно пределите на атмосферата. Но все още не можем да отворим дори вратите на товарния отсек, обади се за първи път фон сект. А вие искате да включите двигателите. Стига, Вернер, вече говорихме за това, каза Андерхил. От нейни 45 години, само за да влезем, не се предаваше Фон Сект. А сега, само за няколко месеца, вие възнамерявате да летите на него. Какво толкова ви безпокои? Попита Дънкън. Беше прочела досието на професора и нямаше особено високо мнение за него. А и откакто се запознаха, непрестанно се заяждаше. Ако знаех какво ме безпокои, щях да съм още по-обезпокоен, отвърна свъдливо Фонсект. Вобще Въобще не разбираме как работи този кораб. Той спря да си поеме дъх и останалите членове на групата също забавиха крачка. Според мен част от двигателните системи на кораба използват гравитацията. В конкретния случай, гравитацията на нашата планета. Кой би могъл да каже какви ще са последствията от това? Искате ли да поемете отговорност за евентуално въздействие върху гравитационното поле на планетата? Това е в моята област, на Месиса Ферел, и веднага ще ви уверя, че няма никакъв проблем. О, толкова ме успокоихте, засмя смеси иронично Фон сект. В галерията проехтя отсечен глас от високоговорителите, 10 минути до старта. Персоналът да се прибере в укритията. До старта остават 10 минути. Достатъчно, господа, вдигна ръце Андърхил. Намираха се в основата на скелето. Покъсно ще огледаме отвътре, а сега моля последвайте ме. Той се насочи към една малка врата в бетонната стена. Веднага, щом влязоха, вратата се плъзна и бравата и кратко, штракно оглушително. Поставили сме двама души на борда в кабината за управление. От тях се иска да включат двигателите, да изчакат 10 секунди и после да ги изключат. Никакви полети, никакво движение. Все едно, че сте запалили колата на нулева скорост. Дано промърмори фон сект. Пет минути. Присъствате на исторически момент обърна андерхил към Дънкан. Вътре сме разположили цял куб датчици и камери, добави Ферел. Така ще получим достатъчна информация, за да узнаем как работят двигателите. Дънкъм погледна към Фон Сеект. Професорът седеше в страни, сякаш не се интересуваше от това, което става. Една минута. Започна финалното отброяване, което и кратко заприлича на старт на космически кораб. 10 9 8 Седем. 6. Пет, четири, три, две, едно. Старт. Изведнъж започна да и кратко се гади. Тя се улюля, сетна се преви и почувства как остатъците от ласвегаската закуска поемат нагоре. Падна на колене и повърна на бетонния пот. После, също така неочаквано, всичко приключи. Отбой. Отбой. Персоналът може да напусне укритията. Дънкън се изправи, смръщена от киселия вкус в устата си. Мъжете около нея бяха побледнели и разтреперани, макар, че никой освен нея не бе повърнал. Какво стана? Попита Дънкън. Нищо, отговори Ферел. Дявол да го вземе. Ядоса се тя. Почувствах го. Нещо се случи. Включихме и изключихме двигателите, отвърна Ферел. Сега предстои да анализираме събраната информация. Той посочи телевизионния екран. На повторението се вижда, че нищо не е станало. И действително. Корабът на екрана стоеше съвършено неподвижно, докато часовникът в долния ъгъл отброяваше десетте секунди на опита. Дънкан избърса устата си със салфетка и погледна към Фон сект който седеше все така безучастно. Срамя беше, задето повърна, но изглежда това не бе направило особено впечатление на останалите. За първи път се запита дали старецът не е побъркан или напълно Голик и най-доверените членове на Меджик бяха проследили хода на експеримента от монитора в заседателната зала. Те също не забелязаха никакво движение на кораба, което се потвърждаваше и от данните от приборите. Въпреки това, двигателите бяха заработили. Голик се усмихна, прогонвайки и последните следи от напрежение по лицето си. Господа, продължаваме по предварителната програма. Шест, информацията беше разчетена и анализирана. Сигналът идваше от северо исток, но силата му не беше достатъчна, за да се определи местонахождението на източника на смущение. Една мигновена проверка на изтъклото време потвърди, че от момента на пробуждането му е изминал съвсем кратък период. Този път обаче то знаеше какво е предизвикало смущението. Информацията от сензорите съвпадаше с тази, записана в паметта. Характеристиките на сигнала бяха съвсем ясни и то разпозна източника му. Налагаше се да вземе необходимите мерки. А това означаваше и разход на скъпоценна енергия. То премина към изпълнение с бързината, с която бе взело и решението. Дадени бяха нареждания. Следващия път, когато това се повтори, то ще бъде на штрек и в готовност да реагира. Седем Лас-Вегас, Невада. Време до излитането едно, – едно-две-едно часа. Стив Джарвис. Барманът направи кисела физиономия и посочи едно се паре в дъното. Докато вървеше натам, Кели изучаваше мъжа, Седнал на масата. Колкото и да и кратко бе неприятно да признае, не изглеждаше чак такава отрепка, каквато си го бе представила. Джарвис имаше права черна коса и носеше очила с тънки рамки. Облечен бе в спортно сако, носеше вратовръзка. Той също я разглеждаше и не можа да скрие разочарованието си. Вероятно се бе надявал на нещо по и надарено с примамливи извивки, предположи тя. Носите ли парите? Бе всичко, с което я посрещна. Толкова по въпроса за новите впечатления, рече си Кели. Тя извади плика и му го подаде. Сега вече Джони наистина и кратко. Беше задължен. Джарвис го пое, преброи банкнотите, сетне се облегна назад и махна с ръка на Келнера. Какво ще пиете? Зависи кой плаща. Ами вие! Естествено, изсме се той. Тогава кола. Джарвис поиска да му донесат обичайното. Какво всъщност ви интересува? Попита той, след като гъврат на питието си на един дъх. Зона 51 произнесе лаконично Кели. Джарвис се изсмя отново. Само, че там стават цял куп неща. По-специално. Защо не започнете вие, а пък ще ви прекъсвам с въпроси, предложи Кели. Джарви Скимна. Добре. Както друг път, значи. Първо, сигурно искате да узнаете откъде са ми известни всички тези неща за зоната. Той ми изчака потвърждение. Работих там от май 1991 до март 1992 година, като волнонаймен служител по договор към Нересе. Националната разузнавателна служба. Бях в лабораторията за реактивна техника, където се опитвахме да осъществим реверсивни инженерни анализи на той спря. Уф, май трябва да се върна още малко назад. Предполагам, знаете какво държат край езерото на конярите? А защо не ми кажете? Девет извънземни космически кораби, обяви Джарвис. Намират се в един хангар, издълбан вътре в планината. Могат да летят на тях, но нямат представа на какъв принцип действат двигателите им. Ето защо не са в състояние да конструират подобни. Аз работех в тази насока. Откъде са се здобили с тях? Попита Кели. Джарвис вдигна рамене. Де да знаех. Нямам представа. Някой казваха, че си ги купили. Нещо като междузвездна размяна на употребявани коли, но лично аз не вярвам. Може просто да са ги намерили. Може и да са катастрофирали, но тези, които видях, изглеждаха съвсем здрави. А от вас какво искаха? Ами да разбера нещо повече за двигателите. Дипломната ми работа от Мичиганския технологичен университет бе върху магнитни двигатели. Нали знаете? Вече използваме магнитно задвижване при високоскоростните влакове, а и военните от доста време работят над магнитно уражие. Но всички тези системи генерират собствено магнитно поле, което изисква доста енергия. А моята теория е, че след като нашата планета вече разполага с магнитно поле, няма да е лошо, ако открием начин да го използваме и контролираме чрез двигатели и тогава ще разполагаме с неограничен източник на енергия. Излиза, че са ви. Не е ли просто и така, като гръм от ясно небе, при това на работа в строго секретен обект? Не, не беше толкова неочаквано. И преди това съм работил на подобен обект в бели пясъци. Беше по съвместен договор с лабораторията за реактивна техника. Разработвахме идеята за магнитна спътниково изстрелваща установка, монтирана на някой полегат планински склон. Доколкото знам, край бели пясъци няма планини. Възрази Кели. Джарви се засмя, но очите му останаха сериозни. Съмнявате се в думите ми, така ли? Платих ви 500 долара, отвърна Кели. Срещу това очаквам отговори. Добре, права сте, съгласи се той. Вярно е, че край Бели пясъци няма планини. От нас се искаше само теоретичната разработка в по-малък мащаб. Най-доброто което направихме, бе омален модел. За това е достатъчна и някоя пясъчна дюна. И веднага ви взеха в зона 51, продължи тя, като си отбеляза нещо в тевтерчето. Амида. Странно беше, наистина. Повикаха ме от военния отдел във Вегас и после с още неколцина ни натовариха на един Боинг. Вече имах разрешение за работа в секретни обекти, категория К, така че всичко беше наред. Само, че и представа си, нямах какви ще са условията тук. Не можеш да пръднеш, без някой да ти надникне през рамото. Навсякъде горили с черни шлифери, автомати и тъмни очила, които щъкат безшумно като сенки. В зоната ли ви настаниха? Не. Никой от персонала не остава да спитам. Всеки ден ни докарваха със самолет, а вечер ни вземаха обратно. През нощта в зоната има само военни. И самолетът лети всеки ден. Всеки работен ден. Най-обикновен 737, но с червена лента отдолу. Да се върнем към зона 51. Какво представляваше? Ами, както казах, охраната все ти диша във врата. Всичко е скрито. Летящите чинии са в големия хангар. Три от тях са разглобени частично. Върху тях работех и аз. Диаметърът им е приблизително 9 метра. Обшивка от сребрист метал. Плоско дъно. На около 3 метра от работелата им стават полусферични, но централната част е съвсем плоска, с диаметър около метъри половина, 2. Джарвис махна да му донесат още едно питие, преди да продължи. Това, което най-много ме порази, бе размерът на двигателите. Ей, това направо изкарваше военните извън нерви. Нали знаете как се прави реактивен самолет, грамаден двигател и прикачена към него малка кабина за пилота? Е, пък дисковете бяха почти празни отвътре. Само средата им имаше вдлъбнатини с размер на човешко тяло. Предполагам, че са били за екипажа. Както и да е. Да се върнем към двигателите, дето почти ги нямаше. Нали ви разказах за моята теория, магнитно задвижване с използване на вече съществуващо поле? Създадените досега магнитни двигатели са доста обемисти, тъй като сами генерират подобно поле. А двигателите на дисковете просто го пренасочват. Оказа се, че по краищата им и в пода са вградени метални намотки. Джарвис се засмя. Това обяснява защо имат форма на чинии или дискове. Кели забеляза че го слуша почти захласнато. В думите му имаше смисъл, което бе втората и кратко изненада за днес. Спомни си какво бе узнала от последния телефонен разговор, преди да потегли към летището. Устройството на намотките е относително просто. Проблемът обаче бе, че не се умявахме да го възпроизведем. По дяволите, не можехме дори да разберем от какъв метал са изработени. В действителност, оказа се, че това даже не е метал. По-скоро беше, Джарвис направи пауза. Е, достатъчно да кажа, че беше нещо различно, нещо, което и най-добрите мозъци не бяха в състояние да разберат. Защо прекратихте договора си? Попита го Кели. Ами нали ви казах? Не се справихме с задачата и ни освободиха. Предполагам, че са неели други. Какво знаете за човек на име Майк Франклин? Кокундълът, дето живее в Фрейчел? Той е мъртъв, произнесе Кели, като следеше внимателно реакцията му. Твърде. Дълго се церемониха с него, бе единственият отговор, преди да посегне отново към чашата. Кои се церемониха? Попита Кели. Ами правителството, Джарвис се наведе напред. Говорят че този Франклин бил мошенник. Водел срещу заплащане хора горе в планината да наблюдават какво става край езерото. На няколко пъти са го хвъщали и са го предупреждавали, но той не се отказвал. Какво очаквате тогава? Май не ви интересува как точно умрял, подхвърли Кели. Веднага предположихте, че е работа на правителството. Може да е получил сърдечен удар. Хич не ми пука. Не се ли безпокойте, че те могат и вас да посетят? Ай сигурно знаете повече от Франклин. Точно за това разговарям с вас. За това се съгласих да ме интервюират по телевизията. Гледам да съм пред погледа на обществото. Аз пък си мислех, че заради 500 долара, отбеляза сухо Кели. Кой отказва пари? Но истинската причина е, че така ги държа на разстояние. Няма да ме пипнат, защото това ще повдигне твърде много въпроси и ще докаже, че твърденията ми са били верни. За отмъщение ме натикаха в черния списък. Не мога да си намеря свясна изследователска работа никъде и се налага да се прехрамвам, както сваря. Дали пък нямате работа, защото така и не сте успели да се дипломирате в университета, засече го Кели. Джарвис остави внимателно чашата. Един час изтече. А, има още, отвърна тя, като погледна часовника си. Действително сте работили в Бели пясъци, но според достоверни източници е било върху монтирането на нова изследователска инсталация, а не върху самата нея. Освен това не открих никаква информация, че притежавате каквато и да било научна степен, освен бакалавърска от Държавния университет в Улбани. Ако имате още въпроси, хубаво ще да побързате, преди да ви свършило времето, каза Джарвис. Да сте разговаривали някога с Джони Симънс? Не познавам такъв човек. Кели описа Джони, но Джарвис продължи да настоява на своето. Тя реши да опита отново спряка атака. Разговарях с Лори Търнър, която ви е интервюирала миналата година за кабелната телевизия. Тя ми каза, че доста от фактите в биографията ви не изглеждат достоверни. Което ме кара да се съмнявам във вашата история. С други думи. Или сте лъжец, или подставено лице за разпространяване на фалшива информация. И в двата случая всичко, което разказахте за зона 51, е измислица. Джарви стана. Времето ви изтече. За мен бе удоволствие. Той се обърна рязко и напусна бара. Страхотно, промърмори Кели. Току-що бе профукала 500 долара и може би единствената възможност да намери път към зоната. Ай се бе надявала, че тък му Джарви се бил човекът, с когото се срещал Джони. Погледна отново бележките от разговора. Какво би предприял баща и кратко в подобно положение? Обичаше често да повтаря, че най-добрият метод да се преодолее няколя пречка е като се атакува по възможно най неочаквания начин. Казваше също. Че ако искаш да проникнеш в добре охранявано място, трябва да опиташ не където охраната е най-слаба, а където е най-силна, защото там най-малко ще те очакват. Кое беше най-силното място на зона 51 според Джервис? Охраната. Хора, които са наети да вършат тази работа. Ако опита да доближи езерото на конярите, неизбежно ще влезе в контакт с тези хора. Джони го е сторил и беше изчезнал. Тя отбеляза с кръгче Боинга в записките си. Ето това е. Утре сутринта ще иде на летището, за да види кой слиза от самолета. Сетне ще ги проследи и там ще му мисли. Ако не стане сутринта, ще опита пак при вечер. Осем дяволското гнездо, Небраска. Време до излитането, 119 часа. Имаме зелена светлина, обяви прага на хората, събрани около него. Според сателитното наблюдение районът е чист. Вдигайте и трите птички във въздуха. Хайде, размърдайте се. Той се отправи към един от малките ах и махна на търкот. Идваш с мен, е мръвко. Сядай отзад. Търкот се намръщи. Вече започваше да му писва това, е но още не беше време да се погрижи за досадника. Последва прага и се изкатери в хеликоптера. Командирът се настани отпред до пилота, а търкот се разположи на широко отзад. Вратите бяха отворени и нощният въздух нахлуваше безпрепятствено в кабината, което го караше да съжалява, че не си сложи яка с дълъг кракав. На всичкото отгоре така и не получи инструктаж за това, което предстоеше да вършат. Огледа се, смъкна окачените на стената слушалки и ги нахлузи върху по-малките. Завръзка с групата, които вече си бе поставил. Благодарение на това, че беше в един хеликоптер с прага, командирът на мисията, търкот откри, че е включен директно. Към информацията от сателита, която беше поверителна. Междувременно хеликоптерът извиряско и поени го запад, към житните полета на Небраска. Найдскейп 6, говори, Куп 6. Докладвайте местоположението си. Приемам. Гласът от другата страна бе познат на Търкот, ноще но не можеше да се сети кому принадлежи. Прага се обади от предната седалка. Говори Найтскейп 6. Летим към Оскар Ромео Папа. Там ще изчакаме. Край. Търкот беше на ти с военната терминология. Оръпа беше съкръщение от обект за разгръщане на подразделението. Крайния рубеж, овладян от приятелски сили, преди да се атакува целта. Само дето в конкретния случай се намираха далеч във вътрешността на собствената си страна и единственият неприятел наблизо, като че ли бе самият прага. Разбрано, Найцкейп 6 отвърна бе глас. Скакалец 3 докладва и местонахождението си. Приемам. В ефира се появи нов глас. Тук, скакалец 3. Летя по предварителния маршрут. Край. Прието. Изчакайте нови разпореждания. Край на връзката. Пилотът на хеликоптера се спусна съвсем ниско над полето, а големия черен ух, Белекхолк ги следваше съвсем близо отзад и в страни. За съвсем кратко житът отстъпиха място на зелено пасище и оплашено стадо крави. Които мигом се втурнаха в различни посоки, сетне под тях отново се появи море от полюшващи се класове. Търкот никога не бе виждал толкова просторни нивя, дори в Германия. Сякаш цялата площ на Небраска бе засята с жито. От време на време през прибора за нощно виждане зърваше отделни дървета и дори светлинки от прозорци, обозначаващи единични фермерски къщи. Какво всъщност търсим тук, запита се той. Пилотът дръпна ръчката към себе си и намали скоростта. Търкот забеляза, че прага проверява позицията им върху наземния позиционен приемник, на пъпъ. Той махна на пилота да задържи на място. Куп 6, говори, Найтскейп 6. Намираме се на Оскар Ромео Папа. Чакам окончателни разпореждания. Край. Говори, Куп 6. Според сателитната информация районът е чист в радиус 12 км. Никакъв трафик до 18 км. Продължавайте според плана. Повтарям, продължавайте. Край. Разбрано. Край Прага забуда пръст в предното стъкло и те отново се гмурнаха в тъмнината. Начало на първи етап. Започнете наблюдението. Кубът, зона 51. Време до излитането, 118 часа и 30 минути. Сър, имаме сянка зад, скакалец 3. Имате какво? Завърки се голик в командното кресло. Какво искате да кажете с тази сянка? Майор Коин посочи екрана. Фантом, точно зад него. Не сме го засекли порано, защото е твърде малък. И все пак нещо преследва «Скакалец 3». Проверих записите и се оказа, че е било зад него още от момента, когато «Скакалец 3» е напуснал хангара. Трябва да се е навъртало и с околността. Какво е това? Попита Гулик. Не зная, сър. Първи го засече сателита, после и топлинното разузнаване. Кубът разполагаше с директна връзка с Американския космически команден център за ракетно предупреждение, разположен в планините Чаяне над Колорадо Спрингс. Космическият команден център отговаряше за отбранителната сателитна система. Нейните сателити следяха цялата земна повърхност от височина 40 000 км, обикаляйки на геосинхронизирана орбита. Системата бе разработена през периода на студената война с цел да следи за изстрелване на междуконтинентални балистични ракети. По време на войната в залива тя бе засекла всички изстрелвания на ракети, секът, доказвайки недвусмислено своята ефективност, което накара военните да вложат нови средства в нейното съвършенстване. На всеки три секунди отбранителната сателитна система изпращаше инфрачервена карта на земната повърхност и заобикалящото е въздушно пространство. По правило тази информация се записваше от Центъра за ранно предупреждение, освен, разбира се, ако компютърът не беше засякал изстрелване на ракета или, както бе в този случай, някоя друга агенция да поиска да и кратко се предава директни изображения в реално време от конкретен район. Да не е бързоходец? Попита Гулик, използвайки кодовото название на неидентифицирани инфрачервени източници които понякога системата прехвъщаше и за които нямаше достоверно обяснение. Определено е «фантом», «сър». Не отговаря на нищо от записите. Твърде малко е, за да е реактивен самолет. Непроизнесеният въпрос бе как нещо с подобни миниатюрни размери може да лети толкова бързо и да следва подирите «Скакалец-3», който се носеше с 7000 км в час към. Небраска. Дайте го при мен, нареди Голик и се извъртя към главния екран. За момента пря пръсти слепоочието си, сетне ги отдели. Ръката му едва забележимо трепереше. Голик сгръбчи облегалката, за да спре треперенето. Междувременно Куин прехвърли информацията на големия екран върху стената на залата. Имаше мъничка белезникава точка зад голямото светло петно на «Скакалец 3». На какво разстояние зад него е това? Трудно е да се определи, сър. Вероятно на двадесет на километра. Съобщихте ли на пилота? Да, сър. Голик доближи устни до микрофона на таблото пред него. Скакалец три, тук, куп 6. Имате ли зрителна връзка с фантома? Тук, трети. Нямаме връзка. Каквото и да е, намира се твърде далеч. Край. Говори шести. Опитайте се да му избягате. Край. Разбрано, отвърна пилотът. Преминавам към изпълнение. Край. На екрана светещата точка, изобразяваща «Скакалец 3», внезапно подскочи надясно, северно от Солт Лейк Сити. По-малката точка я последва със същата скорост. Бързата серия от зигзагообразни маневри изглежда затруднини най-малко фантома. Сър, да разпоредя ли отмяна на операцията? Попита Куин. Не, поклати глава Гулик. Никакво отказване. Обявете бойна готовност за Аврора. Искам я попетите на този фантом. Той включи микрофона. Трети, тук е, шести. Отбой на последната заповед. Продължавайте с изпълнение на мисията. Ние ще се погрижим за проблема. Край. Куин изглеждаше обезпокоен и това подразни Гулик. Да информирам ли Найтскейп 6? В никакъв случай, майор Куин. Оставете ги да си вършат работата, аз ще се погрижа за. Фантома. Аз съм този, който взема решение тук, забравихте ли? Голик го изгледа навъсено. Тъй вярно, сър. Околностите на Белунфилд, Небраска. Време до излитането, 118 часа и 15 минути, няколко топлинни източника вляво от курса, докладва пилотът на Ах и изви в същата посока. Засяков ги, каубой, извика прага в интеркома. Докато настройваше прибора за нощно виждане, той се пресегна към задната седалка и сграбчи прикрепената за облегалката и кратко пушка. Преметна ремъка и кратко през рамо и увисна отвън на еластичните въжета. Търкот се наведе напред, проследявайки същата сцена, която се разкриваше и под прага оплашени крави, търчещи в. Всички посоки под грохота на хеликоптерите. Прага опря приклада в рамото си и погледна специалния мерник на пушката. Стреля два пъти и две от кравите се строполиха. Парализиращ заряд, подхвърли той през рамо на търкот. Събаря ги, но не оставя никакви следи. После изваждаме стреличките. Хеликоптерът изправи нос и зае стационарна позиция на около стотина метра от телата на животните. Големият тух застана точно над тях. Отвътре хвърлиха четири въжета и пред погледа на втрещения търкот по тях се спуснаха четирима мъже с раници. Мъжете се скупчиха около животните и само редки, но слепителни проблясъци показваха, че там кипи оживена дейност. Време. Попита прага. 6 минути и 30 секунди до идването на скакалец 3. Добре, на прага. Всичко е наред. Какво правят те? Не се сдържа търкот. Прага си извърна назад, с лице като на механичен демон и озъбена усмивка, под изпъкналите нощни чела. Ще резнат малко от филето. Обичаш ли сърце? Или предпочиташ очите? А какво ще кажеш за кравешки яйчници? Снабдяването ни тук е чудесно. Разполагат са свръхмодерни лазерни резачки. Освен това си носят и аспиратори, с които смукват кръвта. После местните ще открият само трупове на крави, с доста особени хирургически разрези от неизвестни инструменти, липса на някои вътрешни органи най-вече, никакви следи от превозни средства и околността. На всичко отгоре и нито капка кръв. Басирам се, че това направо ще им вземе акъла. Никой няма да разполага с достоверно обяснение. Обяснение за какво? Питаше се Търкот. Разбира се, беше чувал за намерени обезобразени животни. От време на време подобни съобщения изпълваха страниците на вестниците. Но защо е необходима толкова сложна и скъпа операция? Затова ли Дънкан го изпрати тук? Да открие, че зад обезобразяването на животни стоят хората от зона 51. Хеликоптерът се бе отдалечил на известно разстояние, докато хората долу работеха. Ето, че отново се доближи и спусна люлка. Двама от мъжете се прикачиха за нея и потеглиха нагоре, натоварени с карантия. След малко ги последваха и другите двама. Започваме втори етап. Нареди прага и всички продължиха на юг. Чули това? Вдигна глава Били Питърс. Кое? Отвърна Сузи, все още съсредоточена върху други неща. В конкретния случай ръката набили върху нейното рамо и главата и кратко върху широките му гърди. Чуваше само туптенето на сърцето му и нищо повече. Заприлича ми на хеликоптер или нещо подобно, промърмори били. Той се пресегна с незаятата си ръка и избърса запотеното предно стъкло на пикапа. Бяха спрели тук доста отдавна, малко преди да се стъмни, но имаха да си кажат много неща. Сузи бе намислила да напуска родителите си и били все още се колебаеше дали да и кратко предложи да се настани в неговата каравана, или да зареже всичко и да иде да с нея при сестра и кратко в Оклахома. Нарочно избра това място, за да е сигурен, че никой няма да ги прекъсва, но сега почти бе готов да се зарадва на подобна възможност, защото така и не можеше да вземе решение, особено след като Сузи непрестанно му се натискаше. Кой мъже в състояние да разсъждава трезво при подобни обстоятелства? Нещо приближава насам, каза Били, вторачен през прозореца в нощното небе. Кубът, зона 51. Време до излитането, 118 часа и 4 минути голик, не откъсваше очи от голямата карта. Призракът все още следваше скакалец 3. В момента двете светещи точки се намираха в близост до мястото, където се събираха границите на Уайоминг, Колорадо и Небраска. Състоянието на Аврора Попита той Напистата готова за излитане Дайте разрешение Слушам, сър Време до началото на втори етап 86 секунди докладва Куин Голик превключи монитора пред себе си Появи се изображение от контролната кула на повърхността Попистата ролираше Самолет с причудлива форма Плосък издължен като морска котка, с миниатюрна двумесна кабина, той привличаше вниманието с двата грамадни въздухоприемника отпред и също толкова големите измокатели за изгорелите газове за двигателите. При скорост над 10 000 км в час или почти 5 км в секунда, самолетът бе в състояние да постигне седемма, догонвайки всяка възможна цел. Наследник на прочутия СРа Блекбърт. Аврора бе извършил първия си полет през 1986 година. С цена от над 1 милиард долара за машина, нищо чудно, че имаше само пет подобни самолета и те си използваха единствено случаите, когато всякакви други възможности бяха изчерпани. Официално тези самолети не съществуваха за обществото, което бе финансирало конструирането им. Те бяха една от най-строго охраняваните тайни на ВВС, но фактът, голик разполагаше с подобна машина, говореше колко високо ценяха военните работата в зоната. След като се засили по пистата, Аврора внезапно се издигна във въздуха, набра височина подъгъл от 75 градуса, направи остър за на северо и изчезна от екрана. Околностите на Белунфилд, Небраска Хеликоптерът на Търкот поддържаше височина 60 метра, а по-големият... Белекхолк ги спревари малко и увисна над едно царевично поле вляво. Другият ах остана на резервна позиция на неколко стотин метра по-назад. Големият хеликоптер се спусна плавно до височина 20 на метра, малко над точката, от която въздушната струя от роторите му би могла да остави трайни следи сред насъжденията. Ослепително ярък лъч лумна от долния край на товарния му цек, удари в земята долу и описа точен кръг през царевицата. Прогаряйки почвата. Лазерът се насочва от компютър. Поясни прага доволен от хората и техниката си. Очертава съвършен кръг. После учените глави ще има да се тюхкат какво точно го е направило. Капанари. Няма начин да не го свържат с убитите животни в съседното поле. Продължи той през смях. Ще чакам само да им чуя обясненията. И какво от това? Питаше се търкот. Какво ще постигнат? Найтскип 6 говори Скакалец 3 след 45 секунди съм при вас. Край Разбрано Край Прага се обърна към търкот, последното действие ще ти хареса най-много. Гледай на Юк. Докато чакаше, търкот провери готовността на автомата. Нищо не разбираше, но най-много бе озадачен, че му показва и обяснява охотно всичко. Защо преди мълчеше? Божичко, Сузи, видя ли това? Били в трие трескаво предния прозорец, загледан феркия лъч, който танцуваше из полето пред тях. Какво има? Попита тя, забравила за малко проблемите си. Нямам представа, но мисля, че трябва да си дигаме чуковето от тук. Той завъртя ключа и двигателят на Форда изрева. Топлинен източник сред дърветата на Докладва пилотът нах. Ах. Най-вероятно двигател на кола. Мамка му. Изруга прага. От юг се поляви окръглено сияние, но също с невероятна скорост ниско над хоризонта. Летеше съвсем безшумно, следвано от друга, по-малка точка. Какво е това зад? Скакалец 3 Попита Прага, изгубил невъзмутимостта си за първи път от началото на операцията. Търкот бе поразен от начина, по който се движеха и двете тела. С всяка измината секунда цялата тази история ставаше все поналудничава. Пред погледите им по-големия диск, който Прага бе нарекал «скакалец 3», подскочи рязко надясно, за частица от секундата смени посоката си на 180 градуса, Премина над малкото градче Балунфилд и продължи него запад. Карай към топлинния източник. Нареди Прага. Пилотът на хеликоптера побърза да изпълни заповедта, насочвайки нос към близките дървета. Останалите да се връщат в стартовия район. Другите два въртолета описаха широки завои и потеглиха обратно към Дяволското гнездо. Търкот плъзна пръст по хладната повърхност на оръжието и безшумно премести предпазителя. Каквото и да ставаше, ясно бе, че не съвпада с плановете на прага. Кубът, зона 51. Маневрата завършена. Трети се връща обратно, обяви Куин. Всички погледи бяха вперени в екрана. Фантомът следваше неотстъпно чинията. Продължи още около минута. После рязко смени посоката си и полетя на Северо-Исток, откъдето се бе полявил в началото. Аврора да следва Фантома. Нареди Гулик. Околностите на Белумфилд, Небраска. Трябва да задържим тия хора, нареди Прага, докато хеликоптерът се снижаваше към дърветата и носещия се между тях пикап. Това са цивилни, възрази Търкот, загледан в подскачащото камионче. Твърде много видяха. Не бива да им. Позволяваме да се раздрънкат за хеликоптерите. Стрелей пред пикапа, викна той на пилота, който се бе изравнил ловко с бегалците. Картечницата върху плазгача извъртя долу в страни и мракът бе прорязан от няколко ослепителни реда трасиращи куршуми. Стоповете на пикапа светнаха в червено. Подяволите. Подскочи търкот. Да не си полудял? Свали ни на пътя пред тях, рече Прага, без да му обръща внимание. Какви са тези хора, Били? Извика оплашено Сузи. Защо стрелят по нас? Били не посмя да губи времето в обяснения. Натисна спирачките и включи на задна скорост, докато хеликоптерът се спускаше в заревото от фаровете на автомобила, вдигайки облаци от прах. Задните гуми на пикапа забуксуваха в калната канавка край пътя. Били подаде газ, но колата само се разтресе безпомощно. Плъзгачите опреха в земята и в същия миг прага изскочи през вратата. Търкот го следваше на крачка, опитвайки се да разбере какво става. Горе ръцете и вън от кабината. Изрева прага. Вратите се разтвориха и отвътре излязоха младеше момиче, което се криеше зад него. Кои сте вие, бе, хора? Сложи им белезници. Викна прага на търкот. Те са цивилни, но отстъпваше търкот. Прага насочи дулото към него. Слага и белезниците. Търкот погледна оръжието, сетна прага, накрая извади чифт пластмасови белезници от калъфа на колана си и закопча ръцете на двамата зад гърбовете им. Искам да ви видя документите, настояваше младежът. Нямате право да постъпвате така. Вие не сте ченгета. Качвай се в хеликоптера, кресна му прага и махна с автомата към машината. Къде ще ни водите? Заинати се момчето и спряна сред пътя. Момичето все още гледаше да се крие зад него. Търкот погледна към прага и по позата и начина, по който се местеше пръстът му върху спусъка, осъзна, че всеки миг ще открие огън. Направи крачка и застана пред младежите. Моля ви, послушайте го. Ще се разберем веднага, щом ви откараме в базата. Стана инцидент, добави умолително той. Аз съм майк. Той се пресегна и потупа момчето по рамото. Двамата изглеждаха объркани от неочаквано приятелския жест. Младежът го погледна. Аз съм били, произнесе той. А тя е Сузи. Търкот ги побутна към хеликоптера. Е, добре, били и Сузи, шефът е решил малко да ви повози. Млъквай, е мръвко. И съска прага и отново им махна с оръжието. Качиха се в кабината и пилотът набрави сочина. Кубът, зона 51. На екрана се бе полявила трета точка която изскочи от към източната част на Невада и се насочи право към връщащия се в базата Скакалец 3. Гулик знаеше, че това е Аврора на пресечен курс Фантома. Сър, Фантомът се отказва от преследването, докладва Куин. Малкото сферично тяло бе описало широк завой и сега летеше към района на действие на Найтскип 6. Пренасочете Аврора към Небраска, нареди Гулик. Коин кимна. След колко време Аврора ще достигне обекта? Десет минути, отвърна Коин. Никак не изглеждаше зле за разстояние от 2400 км. Но в този случай това означаваше цели девет минути закъснение, мислеше си Голик, докато наблюдаваше как непознатият обект се приближава към района на действие. За момент се поколеба да нареди на «Скакалец 3» да поеме обратен курс. Но в момента това би означавало да надвиши правата си. Голико удари съмрук таблото пред него и околните го погледнаха втрещено. Околностите на Белунфилд, Небраска. Ах, прелетя над върховете на дърветата в края на полето и обърна на север. Търкот бе закопчал с колани младежа и момичето на задната седалка, а след това се бе наместил между тях. Прага седеше отпред, полуизвърнат с насочено към тях оръжие и играещ върху спусъка пръст. Търкот погледна дулото, после прага. «Ще ти бъда благодарен, ако не насочваш желязото към мен», изрече той в микрофончето. В действителност беше оплашен. Не толкова от оръжието, макар да оценяваше опасността, а по-скоро заради човека, който го държеше. Какво възнамеряваше да стори прага на тези двама души? Не ня за твоите благодарности, отвърна прага по интеркома. Ти не изпълни заповед по време на операция. А това е подсъдно, е мръвко. Ще се погрижа да те изритат, където трябва. Тези хора са цивилни, рече Търкот. Двамата до него не чуваха и думичка от разговора, който се водеше по интеркома. Ако питаш мен, по-скоро са трупове, заяви прага. Видяха нещо, което не биваше да виждат. Ще ги откараме в дълси и там ще ги торим под похлупък. Не зная какво си намислил, нито разбирам за какво говориш, отвърна търкот. Но тези хора той млъкна защото. Хеликоптерът внезапно се люшна надясно и взе да губи височина. Какво правиш? Извика прага на пилота, без да откъсва поглед от пленниците. Имаме си компания. Извика в отговор пилотът. Ярко си вал, с диаметър около три стъпки, Се бе появил точно отпред. Пилотът дръпна ръчката към себе си и намали рязко оборотите, за да избегне сблъсъка, но валът на очаквано се гмурна направо към тях и се заби в предното стъкло. От удара плексигласът се пръсна и търкот инстинктивно закри лицето си с ръка. Падаме. Извика пилотът в интеркума. Ще се ударим в... Краят на изречението бе погълнат от сблъсъка на хеликоптера със земята. Перките се заровиха в меката почва и фръкнаха настрани, разминавайки се по чудо с кабината. Търкот почувства остра болка в дясната си страна, после изведнъж всичко застина. Той вдигна глава. Единственият звук бе нечи и пронизителен писък. Обърна се наляво. Остата на Сузи бе широко отворено, и звукът извираше отвътре. Ококори лучи, били премигваше, опитвайки се да преодолее завесата на мрака. Търко се пресегна и разкопча предпазния колан на били, сетни извади ножа и преряза белезниците и на двамата. Излизайте, нареди им той и ги бутна към вратата, преди да насочи вниманието си към предната седалка. Пилотът висеше безжизнено на коланите, а дясната му ръка бе извита под нестествен ъгъл. Прага тък му се размърдваше. Пушката я нямаше, изглежда бе излетяла навън през блъсъка. И с въздуха витаеше тревожният мирис на изтичащ керосин. Достатъчно бе течността да допре нагорещената метална повърхност и кабината щеше да се превърне в огненки кящ ад. Прага въркаше с пръсти пистолета на колана. Търкот се преви над седалката, сподавайки нетърпимата болка в хълбука, предизвикано от движението. С другата си ръка прага вече разкопчаваше кобура. Не им позволявай да се измъкнат, изхриптя той на търкот. В същия миг измъкна пистолета и го насочи към били, който помагаше на Сузи да излезе. Търкот реагира мълнияносно, удари с разтворената длан на лявата си ръка шията на прага, усещайки как гръклянат подава, а същевременно стовари дясната върху предмишницата на ръката, която държеше пистолета. Прага изцъкли и направи отчаян опит да си поеме въздух през мазания гръклен. Едва тогава търкот. Последва били и сузи през задната лява врата. Искри проблясваха и свътрешността на хеликоптера. Той застана до кабината и разкопча коланите на пилота. Прага неочаквано замахна с нож към гърдите на търкот. Острието разсече здравия брезентов плат и се заби в рамото му. Търкот притисна ръката с ножа към облегалката, сетне замахна и отново стовари разтворената си длан върху гърлото на прага, този път без да сдържа силата си. Почувства покот на хрущели, сега вече прага нямаше откъде да си поема въздух. Търкот метна тялото на пилота през рамо, извърна се и измина няколко крачки, преди хеликоптерът да избухне в пламъци. 9 кубът, зона 51. Време до излитането 117 часа и 45 минути. Сър, Найтскейп 6 катастрофира обяви Куин. Получих точните координати. Радиовръзката е прекъсната. Изпратете спасителен екип до мястото на катастрофата нареди генерал Гулик, без да откъсва очи от точката, изобразяваща Фантома. Движеше се бавно над района, където бе паднал Найтскейп 6. Аврора тък му наближаваше границата на Колорадо и Небраска. Околностите на Белунфилд, Небраска. Време до излитането 117 часа и 42 минути. Разкарите се от тук викна Търкот на Сузи и били, които гледаха вцепенени горещите останки на хеликоптера. Беше положил пилота на земята, разкопчал бе комбинезона му и сега търсеше признаци на живот. Увери се, че все още диша. Макар и слабо, провери за активно кръвотечение, за фрактури на костите. В края на краищата, изглежда се бе разминал само с контузия на главата, ако се съдеше по вдлъбнатината в шлема и, естествено, с загубата на съзнание. Реши все пак да не сваля каската, докато не пристигне спасителният екип. Това, че пилотът бе в безсъзнание, сега само можеше да му е отполза. Но, мърмуреше объркано били. Какво? Никакво «но», никакви въпроси, никакви излишни приказки, озъби се търкват, все още наведен над тялото на пилота. Забравете всичко, което се случи тази вечер. Не разказвайте на никого, и без това хората няма да ви повярват, Затова пък някой може да ви потърси с недотам добри намерения. Оставете ни тук и тръгвайте. Били очевидно не се нуждаеше от нови поощрения. Той сграбчи сузи за ръката и двамата потънаха в тъмнината към близкия път. Едва сега търкот намери време да се огледа. Кръвта, която се стичаше от раната на рамото му, бе напоила десния ръкав на якето. се с нея, извади бинт от аптечката на колана и наложи няколко марли, за да спре кървенето. Имаше още кръв по гърдите и когато разкопче якето, откри, че близо 8 см кърва диря прорязва ребрата му. Най-доброто, което можеше да направи, бе да превърже и нея. Когато свърши, погледна небето. Все още виждаше малкият светещ обект, на височина приблизително 300 метра. Покъщаше се лениво, сякаше наслаждаваше на последствията от своите действия. Погледа го известно време, но сияещият овал изглежда не представляваше непосредствена заплаха. и прецени, че по начина, по който се движеше... Едва ли ще е състояние да реагира на време, ако реши да го нападне? Търкот се завъртя и огледа хоризонта. Другите скоро ще са тук. И после? Мъчителен въпрос. Убийството на прага бе по-скоро рефлекс. Не съжаляваше за постъпката си, особено след всичко, на което бе станал свидетел тази нощ, но ситуацията бе крайно объркана и търкот все още се колебаеше какъв да бъде следващият му ход. Дали Прага е знаел, че са го пратили да души? Това би могло да. Обясни някой от действията му, но не всички. Ако не подозираше, че е внедрен, тогава просто бил маньяк, садист, каквито нарядко се срещаха специалните части. Освен ако нямаше друго обяснение. В края на краищата, подействията не винаги можеше да се съди за мотивите. Едва ли случилото щеше да му се отрази благоприятно? ако не се умее своевременно да се свърже с дънкани и да и кратко съобщи за всичко, на което бе станал свидетел. За целта обаче трябваше да бяга надалече от хората на Найтскип. Това, че пилотът бе в безсъзнание, щеше да му даде малко време, когато найсет не дойда да ги приберат. Думата на Търкут щеше да е единствената и той се заеда да обмисля какво да каже. Кубът Голик разполагаше с пълна телеметрична информация от борда на Аврора и освен това, можеше да слуша разговора на борда между пилота на самолета и офицера от разузнавателната служба. Всички системи включени. След 75 секунди, обектът навлиза в нашия обсек. Голик включи микрофона. Аврора говори Куп 6. Искам добре да се прицелите. Заснемете го още при първото сближаване. Второ едва ли ще има. Край. Разбрано, куб 6, потвърди офицерът. 50 секунди. Снижаваме се на 3000 метра, съобщи пилотът. Намалявам скоростта на 2 м, захождаме към целта, каза той на офицера, давайки знак за активиране на всички свръвчувствителни разузнавателни системи на борда на самолета. Отваряне на люка докладва офицерът, докато скоростта им продължаваше да пада. Гулик се досети, че люкът може да бъде отворен, едва когато скоростта падне под 4000 км в час. При по-високи скорости това би довело до аеродинамични нарушения в полета и би причинило разпадане и изгаряне на корпуса. Дори сега, съдейки по телеметричните данни, температурата на обшивката надхвърляше 300 градуса по Целзий. 20 секунди. Всички системи функционират нормално. Снижаване на 1500 метра. Скорост 2. Системи за наблюдение включени. Голик вдигна глава към големия екран на стената. Червеният триъгълник, изобразяващ Аврора, бързо приближи и подмина светещата точка на Фантома. Сетне, Фантомът подскочи встрани. Голик включи микрофона. Говори, Куп 6. Фантомът се измъква. Курс 190. Преследвайте го. Аврора притежаваше бързина, но маневреността не бе сред достоинствата и кратко. Пред погледите на всички в залата червения триъгълник започна широк завой, който щеше да обхване по-голямата част от Небраска и малко от Тайова, преди самолетът да излезе на новия курс. Междувременно малката точка се насочи на югозапад и излезе над Канзас. Каква е скоростта на Фантома? Попита генерал Гулик. По изчисление на компютъра 3М докладва майор Куин. Фантомът вече наближаваше горния ръкав от територията на Оклахома, а Аврора завършваше завоя над Южна Небраска. Ще го стигне, промърмори Гулик. Двете точки продължиха да се преместват. Като червената бързо скъсяваше дистанцията. Фантомът пресече мексиканската граница, съобщи Куин. Той се поколеба, но дългът го караше да говори. Сър, разрешавате ли на Аврора да продължи с преследването? Подяволите. Мексиканците дори няма да разберат, че е там. Лети твърде бързо и твърде високо. Ай да го засекат за кратко на радара. Докато се усетят, вече няма да е там. Никакво отказване. За помалко от 12 минути бе пресечена цялата мексиканска територия и сега Аврора бе само на 2000 км зад фантома, като продължаваше да го доближава. Прехващане след 8 минути, обяви Куин. Околностите на Белунфилд, Небраска. Търкат чушума от хеликоптерите далеч преди да пристигнат. Първо се приземи големият. Белекхолки отвътре изкочиха шестима мъже с пожарогасители. Търкот знаеше, че след изгрев нивата няма да остане нищо, освен няколко обгорели царевични стълба. Другият тах се приземи до него. Къде е майор Прага? Попита мъжът, който изтича от хеликоптера. Търкот посочи мястото на катастрофата. Загина при падането. Мъжът коленичи до пилота. Какво е състоянието му? Мисля, че има сътрасение. Не му свалих шлема, за да притиска черепа, в случай, че е счупен. Мъжът даде знак да качат ранения на борда на големия хеликоптер. Сет не посочи търкот. Идвате с мен. Ще ви откарам в Куба, там искат да говорят с вас. Кубът. Сър, аврора е направила снимки на «Фантома». Обади се Куин. Какви са разпорежданията, когато го застигне? Аврора бе чисто разузнавателен самолет. Монтирането на какъвто и да било вид оръжейни системи би. Нарушило аеродинамичната му форма и би повлияло драстично на скоростта. Искам да разберете откъде идват тези фантоми, каза Гулик. А след това ще изпратя там някой, който да се погрижи за проблема. И двата индикатора премигваха над източното крайбрежие на Тихия океан. Куп 6, говори Аврора, прошипя гласът на офицера от разузнавателната служба в слушалките на Гулик. Искам разрешение за изпращане на танкер с резервно гориво, който да ни пресрещне на обратния път. След 15 минути пресичаме точката на незавръщане. Приемам, говори Куп 6. Разбрано. Край Голик посочи с пръст Куин, който също имаше слушалки. Аз ще се погрижа за това, сър Кимна Куин. Мексиканската брагова линия бе останала далеч назад. Голик си даваше сметка, че тихият океан край бреговете на Централна и Южна Америка е доста пусто място. Двете точки се носеха почти право на юг. Догонваме ги, обади се пилотът. Сега са само на 400 км пред нас. Ще намаля малко тягата. Голик следеше данните от телеметрията. Всичко това му припомняше времето, когато служеше като летец изпитател и даваше наземни дежурства. Да получаваш същата информация, каквато и онези горе, но да не можеш да предприемеш нищо. Когато скоростта на Аврора падна по две м, Офицерът отвори разузнавателния контейнер и задейства нисковисочината светлочувствителна телевизионна камера НВСК. Голик получи изображението незабавно чрез сателитната връзка. Всъщност, НВСК не беше обикновена телевизионна камера. Тя бе снабдена с мощно усилвателно устройство, което долавяше светлинните лъчи дори и през нощта, предавайки яркост и контраст на изображението, като същевременно можеше да го увеличава до 100 пъти. Офицерът от разузнавателната служба ориентира камерата напред, използвайки координатите от сателита, за да локализира точното местонахождение на Фантома. 160 км докладва пилотът. 120. Видях го! Извика офицерът. На малкия телевизионен екран пред Голик бавно изплува светла точка. Сякаш осъзнала, че наблюдават, Точката изведнъж подскочи надясно и изчезна под океанската повърхност, сред фонтан от водни пръски. Голик се облегна на бюрото и затвори уморено очи. Усещаше пулсираща болка Челото. Куб 6, говори Аврора. Фантомът се потопи. Повтарям. Фантомът се потопи. Предавам координатите. 10 кубът. Зона 51. Време до излитането 114 часа. Генерал Гулик си наля чаша кафе и после се настани на председателското място в заседателната зала. Незабелязано за останалите извади няколко таблетки против главоболия от джоба на куртката си и ги глътна с кафето. Докладите вървяха един след друг. Аврора се връща обратно започна майор Куин. Кацане след 22 минути. Разполагаме с точните координати на мястото, където фантомът е паднал в океана. Голико гледа лицата на присъстващите от вътрешния кръг на Меджик. Всеки от тези хора знаеше точно сферата на своите задължения и веднага след получаване на разпорежданията се заемаше да ги изпълнява. Адмирал Кукли, сега, фантомът е във вашия район на действие. Искам най-близкият от нашите кораби веднага да се отправи към мястото. Имайте готовност да се спуснете под вода и да извадите това нещо. Господин Дейвис, искам да анализирате незабавно цялата информация от Аврора и да ми представите подробен доклад. Вече работим върху цифровата информация, отвърна Дейвис. След приземяването на самолета ще прегледам и записите от телекамерата. Голих си припомни още веднъж хода на събитията, опасявайки се да не пропусне нещо важно. Все по-трудно му беше да се съсредоточава. Какво става с разбития хеликоптер? Коим беше готов за отговор, а чрез миниатюрната слушалка, пъхната в ухото, имаше директна връзка с човека, пратен да разследва инцидента. Пожарът е потушен. Транспортната група излетя и след 15 минути ще бъде на мястото. Хората, които са вече там, почистват района от останките и разполагат постове. Все още никаква реакция от страна на местните жители. Мисля, че ще успеем да се измъкнем незабелязано. Гулик кимна. Ако вдигнат останките от изгорелия хеликоптер преди изгръслънце. Без да бъдат забелязани, мисията на NightScape може да се брои за успешна. Не биваше да забравя и, и е фантома, но това бе въпрос, на който се надяваше скоро да намери подходящи отговор. А какво стана с оцелелите от катастрофата? Докарахте ли ги вече? Коин провери в компютъра. Пилотът е в болницата в Лас-Вегас. Все още е въ. Безсъзнание. Майор Прага е загинал при инцидента. Третият член, капитан Майк Търкот, е бил леко ранен и в момента е тук. Сър. Доведете го. 500 метра по високо. Превързаният и изтощен търкот чакаше от половин час да го повикат. Якето му беше разкъсано и обгоряло, а лицето му бе измазано със съжди. Превръзката, която си бе сложил на мястото на катастрофата, бе пропита с кръв, но изглежда кървенето безпряло. Не смееше да свали, за да се увери, а и никой не му бе предложил квалифицирана помощ. Хеликоптерът се спусна съвсем за кратко, колкото да го стави на пистата преди да продължи с тежко ранения пилот към Лас Вегас, където имаше военна болница. На летището го чакаха двама души от охраната, които го отведоха в хангара. Една от насрещните врати бе отворена, и в пространството зад нея се виждаше голяма летяща чиния. Търкоти кратко хвърли един поглед, колкото да установи, че най-вероятно е подобна на онази, която ги бе придружавала над Небраска. Нищо чудно дори да същата. Не беше необходимо да си гений, за да събереш две и две и да си дадеш сметка, че обезобразяването на животните, фалшивите следи от приземяване в нивата и тези странни летателни средства, са част от широкомащабна дезинформираща операция. Само едно не разбираше как се подреждат отделните части от мозайката. Например, мисията в Небраска, от която се връщаше, все още изглеждаше напълно лишена от смисъл. Толкова много средства, за да се отвлече вниманието от зона 51. Едно обаче беше сигурно. Вече разполагаше с достатъчно сведения, за да потърси Дънкан. Нека някой друг подрежда мозайката. Стига му, че се измъкна невредим. Погледна дясната си ръка. Пръстите му забележимо трепереха. Макар убийството на прага да не бе първото в кариерата му, все още бе потресен от станалото. Небес усилие успя да върне мислите си към настоящата ситуация. Все още не се е измъкнал. Сигурен бе, че обгореният труп на прага няма да повдигне излишни въпроси. Знаеше, че другите екипажи ще се върнат от мястото на инцидента малко след изгръв слънце, защото трябваше да почистят района. Веднага, щом ги разпитат, ще узнаят за присъствието на двамата цивилни, забелязани от техния хеликоптер. Тогава вече ще се задават въпроси, на които Търкот не би могъл да отговори. Въпроси, които щяха да са като. Непроходими минни полета за военната му кариера. Но докато разглеждаше извънземния апарат, Търкот си каза, че залозите изглеждат далеч по-големи от обикновена военна пенсия. Не се съмняваше, че разбере ли местното командване за освободените цивилни, реакцията може да е много по-струга от обикновено дисциплинарно наказание. Тези хора играеха твърдо и с убийството на прага той бе излязъл на тяхното игрално поле. Налагаше се час по-скоро да се измъкне и да остави на Дънкан да прикрива следите. Вратата на асансьора се отвори и офицерът вътре му махна да влиза. Търкот пристъпи в кабината, вратата се плъзна обратно и сякаш подът под краката му изчезна, докато се носеха надолу. Когато вратата отново се разтвори, той се озова в предния коридор на Куба. Заоглежда се, но офицерът го истика и му посочи една странична врата. Когато влезе в заседателната зала, светлините и кратко бяха намалени. Имаше няколко души, седнали в затъмнената част, от другата страна на голямата маса. Търкот пристъпи към човека с генералски мундир. Сър, капитан Търкот се явява по ваша заповед. Той забеляза металната табелка върху гърдите на генерала. На нея пишеше «Гулик». Какво стана? Попита отсечено Гулик. Този глас. Същият, който издаваше нареждания на прага по радиото, сега търкот си спомни къде го е чувал преди, комисията, пред която даваха показания след инцидента в Германия. Гласът несъмнено принадлежеше на един от частимата, които ги разпитваха в онази строго охранявана база край Берлин. Търкот си поедъх и прочисти мислите си от всичко, освен от историята, която възнамеряваше да разкаже. Всяко нещо с времето си. Той описа подробно събитията от изминалата нощ, но естествено пропусна откриването на младежа и девойката в камиончето и убийството на Прага. Голик прояви най-голем интерес към нападението на малката сфера, но Търкот нямаше кой знае какво да добави, още повече, че в този момент вниманието му бе съсредоточено другаде. Голик и слуша доклада му, сет не посочи вратата към коридора. Свободен сте. Вървете да ви превържат в клиниката. Нито думичка благодарност, помисли си Търкот, докато напускаше залата. Спомни си, че в Германия Голик бе оценил най-високо постъпката на Търкот, постъпка с която едва ли можеше да се гордее. Но очевидно събитията от изминалата нощ не бяха от подобна категория. Вече не се съмняваше, че ако беше убил двамата цивилни и бе представил труповете им като трофеи, щеше да получи най-малко сърдечно потупване по рамото. Вратата на асансьора се плъзна зад гърба му и той пое към повърхността. Сега вече трябваше да потърси начин да се измъкне. Генерал Гулик изчака, докато капитанът излезе от залата. Едва тогава се обърна и погледна многозначително майор Куин. От този не получихме никаква помощ. Искам всички останали екипажи да бъдат подробно разпитани, веднага след като се върнат от мястото на инцидента. Анализирахте ли информацията от Аврора? Да, сър. Разполагаме с няколко доста висококачествени снимки на Фантома. На екрана изникна малка светеща топка. Мащаб. Попита Гулик. В долния край на екрана светна размерителна линия. Диаметър 1,18 см. Сър, побърза да вметне Куин. Система на движение. Неизвестна. Летателни характеристики. Неизвестни. Спектрален анализ. Съставът на външната обвивка не подлежи на никакви. Неизвестен, значи. удари удар изглан таблото. Загледам в изображението, сякаш се опитваше да проникнев. в... Него. Какво, подяволите, знаем за него? Ами, Коин спря и си поедъх. Същност, Сър и друг път сме го засичали. Какво? В отговор Куин раздели екрана на две. Снимката от Аврора се измести наляво, а в дясната част на екрана се появи зърнисто черно-бяло изображение на идентичен обект. Говори. Куин изръмжа Голик. Не спирай! Снимката от дясна е направена, майорът млъкна развълнувано и се покашля, за да прогони напрежението на 23 февруари 1945 г. от стрелковата количка на П. Тандърбулт, по време на полет над река Рейн в Германия. Из залата се разнесуха развълнувани коментари. Изтребител Фо произнесе Голик. Точно така, Сър. Какъв е този изтребител Фу? Попита Кеннеди. Гулик не отговори, замислен върху новото разкритие. Коин метна поглед към монитора и продължи да обяснява на останалите присъстващи, които очевидно не бяха толкова детайлно запознати с авиационната история. Обектът отдясно носи названието «Изтребител Фу». По време на Втората световна война наши екипажи многократно са засичали подобни летателни тела. Тъй като първоначално са ги сметнали за японски или германски тайни оръжия, цялата информация за тях е била засекретена. Първите доклади за изтребители фудатират от края на 1944. Описват ги като метални сфери или като топки светлина с диаметър приблизително около метър. По това време екипажите на нашите самолети вече са състояли от ветерани, хора достатъчно опитни, при това почти винаги въоръжени с фотоапарати и камери, и съобщенията им били вземани насериозно. Коин беше в стихията си. Преди да го назначат в Зона 51, той бе работил в проекта Синя книга секретна изследователска група на ВВС, занимаваща се с докладите за НЛО извън района на операция на зоната. От една страна, Синя книга се явяваше прикриващо звено на Зона 51, а от друга, Разпространяваше дезинформация за всички самостоятелни следователи. В синя книга работеха и над изтребителите Фу, така че повечето леци бяха чували за тях. Тези неща се случват твърде често, за да ги държим под похлупък. Доста от съобщенията за «Истребители Фу още тогава са достигали вестникарските страници, а някои дори са отбелязани в книгите, посветени на Енело. Това, което успяхме да запазим в тайна обаче. Б, че сме изгубили 12 самолета в опит да заловим някое, фу. Всеки път, когато наш прехвъщач или бомбардировач е правил опит да се сближи с малкия летателен съд или да открие огън по него, фу, тата реагирали по един и същ начин, обръщали се и се врязвали директно самолета, оставяйки го в безпомощно състояние. Точно както е станало и с NightScape 6. По тази причина, още през войната, върховното командване наредило на пилотите да не прибягват до подобни опити. Очевидно това е свършило работа, защото трагичните инциденти били прекратени. След войната, когато разузнаването се здобило всички материали от разработките на японците и немците, било установено, че те също са се срещали с изтребителите в ООО и опитите да ги свалят завършвали и също толкова безуспешно. В действителност, те са смятали че сферите са наше тайно уражие. По специален интерес предизвиква един инцидент, класифициран като категория К, коин се поколеба дали не се овлякал, но голик му даде знак, че може да продължава. На 6 август 1945 когато Енолагей е летял за първата си атомна атака над Хирошима, бил придружаван през целия път от три изтребителя Фу. Почти решили да се откажат от мисията, но наземният командир в базата Тинян настоял да продължат. Нямало никакви враждебни действия от страна на Футати, ситуацията се повторила след няколко дена, по време на полета до Нагазаки. Кенеди се наведе напред. Фон те те бил на летището, когато се изпращал Енула Гей, нали? Точно така, сър. Фон Сеект е присъствал Кимна Куин. И все още не знаем нищо за тези изтребители. Попита Гулик. Не знаем, сър. Руски. Вдигна вежди Кенеди. Коин се облещи в него моля, сър. Ами ако са били руски? Тези негодници ни изпревариха с техния спутник. Може да са тяхна работа. О, не мисля, сър. А и няма никакви данни да са руско производство. Освен това, Съобщенията за тях бяха прекратени след свършването на войната. За известно време. До кога? Попита Кеннеди. През 1986 година разузнавателни спътници засякоха фантом във високите слоеве на атмосферата. Обектът не отговаряше на нито един от познатите самолети. Куин натисна бутон и на екрана се появи нова снимка. Изглеждаше като безсмислена детска дръсканица в зелено. Една. Зигзагообразна линия пресичаше екрана и няколко пъти се връщаше обратно към първоначалното място. Това е маршрутът на «Фантома», засечен през 86-та на височина от 1400 до 48 метра. Коин натисна друг бутон. А ето и маршрутът на тазвечерния «Фантом», наложен върху първия. Двете линии имаха доста общи черти. Има още нещо – Сър. И то е – Попита Гулик. Става дума за още една серия на обясними явления, веднага след тази. Военноморските сили и разузнавателното управление към Министерството на отбраната провеждали операция под кодовото название – Аквариус. Всъщност, те използвали и опитвали се – Хайди да и изплюй към мъчето, човече. Ядоса се Гулик. Използвали екстрасенси за откриване на подводници? О, Божичко! промърмори Гулик. И после? Добави уморено той. Екстрасенсите се справяли сравнително добре. Дори показали приблизително 60% успеваемост по съвпадението на географската ширина и дължина на движещи се под повърхността подводници. Макар, че ги държали в затворено помещение в Пентагона и им показвали единствено снимки на търсения обект. От време на време обаче се случвало нещо много странно. Някой от екстрасенсите долавяли присъствието на друг обект, който кръжал над подводниците. Остави на мен да продължа, прекъсна го Гулик. Никой не знае какви са били тези летящи обекти. Познах ли? Разознавателните спътници засичали. Куин натисна поредното копче и на екрана се появи позната картина, зигзагообразна зелена линия. И никой ли не е могъл да даде разумно обяснение на случилото се? Попита Гулик. Не, сър. Искате да кажете, че си имаме работа с истинския НЛО, така ли? Ами, нещо такова, сър. Само това ни липсваше. Избухна генералът. Това вече минава всякакви граници. Той погледна към Кокли. Искам да ми извадите това нещо и да ми кажете какво представлява. Докато останалите се изнизваха през вратата, Кеннеди доближи Голик и приседна до него. Дали да не се консултираме с Химштът в Дълси за тези изтребители? Може да разполагат с информация за тях в машината. Голик го изгледа навъсено. Искаш ли теб да пратя при машината? Попита той. Кенеди преглътна оплашено. Мислех, че можем да му се обадим и да попитаме, ами ако си. Представим, че машината е в състояние да контролира, много мислиш, отряза го безкомпромисно голик и приключи разговора. 11 околностите на Дълси, Нью-Мексико. Време до излитането, 113 часа и 30 минути Джон Симънс се пробуди в мрака. По му се струваше, че е буден. Нито виждаше, нито чуваше нещо. Обхвана го паника, когато направи опит да се раздвижи. Крайниците му не му се подчиняваха. Завладя го ужасното усещане, че продължава да сънува, че не е в състояние да свърже съзнанието с нервната си система, за да предизвика каквото и да било движение. Чувстваше се откъснат от тялото си и от реалността. Като носещ се из пространството разум. И тогава дойде болката. Без никакво предупреждение изригна право в мозъка му, заемайки целият съзнателен свят. Извираше от всички нервни окончания като милиони иглички, които се стрелкаха нагоре по чувствителната му тъкан. Никога до сега не бе преживявал толкова ужасяващо усещане. Джони изпища и най-ужасното от всичко бе, че не можа да чуе дори собствения си глас. Дванадесет Лас Вегас, Невада Време до излитането – 112 часа и 30 минути. Към 5.30 сутринта животът в Лас-Вегас показваше известни белези на замиране. Неоновите реклами все още грееха и по улиците имаше хора, но повечето бързаха да се приберат след изтощителната нощ край игралните маси. Кели Рейнолдс правеше тъкмо обратното – започваше своя ден след 3 часов сън в хотелската стая. Първото, което направи – след като я е събуди часовникът, бе да позвани на Джони с надеждата, че се е прибрал или е променил съобщението. Тя се загледа с подпухнали очи в червеникавия хоризонт. Разходка под грохота на самолети, помисли си объркано, перифразирайки Наполеон. Беше наела кола от агенцията на летището. Точно сега се нуждаеше обаче от малко чист въздух и спокойствие, за да помисли. И те би постъпил по същия начин. Щеше да се насочи право към най-силното звено, повтаряше си тя. На устните й кратко изгря тъжна усмивка. Баща й кратко и неговите безкрайни истории. Най-хубавият период от живота му свършил още преди да навърши 20. Какъв ужасен начин да прекараш остатък от дните си, рече си тя. Втората световна война. Последната справедлива война. Баща и кратко беше служил в отдела за стратегически проучвания, както са наричали тогава Цру. Някъде към краяна. Войната го хвърлили с парашут в Италия, където действал сред партизаните. Скитали с планините с банда ренагати, свикнали да убиват фашистите, за да се прехрамват и въоръжават от тях. Сетне войната свършила, а той останал в Европа, за да помага при разследването на военнопрестъпниците. Онова на което станал свидетел през този период, го накарало да преосмисли възгледите си за човечеството. Накрая се върна към мирния живот, но вече не беше същият. Живееше с бутилката, спомените и кошмарите си. Майка и кратко също не му остана длъжна и побърза да се огради в един собствен свят, затваряйки ума си за всички останали. Сигурно заради това Кели израсна толкова бързо. Понякога се питаше, дали унази история с Нелис щеше да завърши по същия начин, ако тогава баща и Кратко беше още жив? Може би щеше да и Кратко помогне. Най-малкото щеше да и Кратко даде добър съвет, а не да остави да троши стената с глава. И едва ли би се хванал толкова наивно на въдицата на прага. Щеше да и Кратко каже да се прокрадне внимателно към примамката и да наблюдава от разстояние. Това, което и Кратко стана наследство от баща и Кратко, бяха разказите му. А тя самата какво ще остави в наследство. Вече е на 42 няма деца, нито много обещаваща кариера. Единственото, което я потикваше да продължава, беше Джони. Без нея сигурно е пропаднал. Кели спря пред един денощен магазин и си купи два пакета цигари и запалка. Зона 51. Търкот си сложи колана. Облегна се и притвори очи. Последните два часа бе прекарал в някаква стайчка за обслужващия персонал до самата писта. Призори ги повикаха за полета до Лас-Вегас, откъдето самолетът щеше да докара дневната смяна служители. Най-сетне ще може да се измъкне от това място. Първото, което възнамеряваше да направи във Вегас, веднага, щом се погрижат в болницата за ръката му, бе да позвани на Дънкан. Помнеше добре номера и искаше час по-скоро да се отърве от бремето на тази история. Да разкаже всичко и да забрави. Забеляза, че на борда се качва възрастен човек, придружен от двама младоци, чието поведение и облекло издаваха професията им телохранители. Макар да бяха единствените пасажери на борда освен Търкот, старецът се настани на отсрещната редица седалки по-далече от него. Телохранителите изглежда по-успокоени че поне за малко няма видими заплахи. Седнаха отзад. Сетьюардът, познат на търкото от първата им среща на летището, затвори вратата и се прибра в кабината с пилотите. Глупаци, изругът и хустарецът на немски, стиснал с костеливата си ръка лакиран черен бастун. Търкот престана да му обръща внимание, загледам през прозореца към планината на конярите. Дори от толкова близо, до склона имаше по от 200 метра, беше почти невъзможно да се забележат следи от грамадния хангар, издълбан във вътрешността и кратко, търкот се зачуди колко ли струвал подобен проект. Най-малко няколко милиарда долара. Капка в морето, имайки предвид, че годишният бюджет за поддръжка на дейността на всички тайни правителствени организации и надхвърляше 54 милиарда долара. Те всички ще умрат, точно както стана.